nagyvárosi dilemmák. műhely beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntőnöket! Kolonzia Gábor, Smányi Géza, Jendre. és Miklós Jendre, aki a mai, és a kedves vendégünk, és ma a Duna stratégiáról lenne szó, méghozzá én úgy gondolom, hogy kritikus szemmel fogunk egy kérdéseken. Hát tulajdonképpen a Duna stratégiáról és a Duna védelméről, ami egy folyamatos feladat, de most uh, megint különös erővel merül föl ez a kérdés, mert amikor elkezdenek valaminek a fejlesztésről beszélni, akkor mi már minden gyanúbb bele kezdünk kérni a tapasztalataink alapján, hogy mit fog jelent ezen a fejlesztés. A város esetében is így van ez, de egy olyan élő folyó esetében, amely mi a Duna, különösképpen érdése merülnek fel ezek a kérdések, hogy a fejlesztés az valójában milyen hatásokkal jár. Egy pár példát szeretnék mondani. Én voltam Melkben, hát átmentünk Ausztrián, és megnéztük az apátságot, és ott a Melk az a Duna mentén van. És hát megnéztük persze a kilátást, és gyönyörű az apátság, én ajánlom, és láttam a Dunának az ottani szakaszát, ahol természetesen egy duzzasztó van mert Ausztriában nincs olyan része, ahol nem lenne mm. egyedül talán a, a hainburgi vízdípső a legvégén elmaradt, de egyébként az összes többi részt az szék és egy ipari jellegű táj alakult ki. A hajózás rendben van egyébként, szóval szuperül mennek ott a hajók. És Németországban is hasonló a helyzet, és én jártam bősen is. Sőt, végbicikliztem a hatalmas óriásgát tetején. Azt is láttam, egy egy táj, azt kell, azt kell mondjam. Szóval ami a csalók köznél a Kisduna még megmaradt, az egy paradicsom. És maga a csalók köz és maga a szírek is az volt, és ebbe a paradicsoma nyomták bele ezt a iszonyatos fordbéli tájat. Tehát nagyon gyanúsan beszéljük azokat a kifejezéseket, mikor már azt mondják, hogy fejlesztjük, fejlesztünk valami. Különösen a Dunáról van szó. Tehát és most ö, a ilyenekről a van szájából. szó majd a gazdasági szakemberek száboroz, hogy fejlesztés, és hozzátéve az, hogy fenntartható, az pont az ellenkezőjét szokta jelenteni, mint amire ez a két szó eredetileg. szólják. ezzel a kiférdése gyakorlatilag, főleg a, a, főleg a fenntarthatóság. A, tulajdonképpen itt az történik, hogy a fejlesztés szót rácsúsztatták a növekedés szóra. Ezt eszemült erről nekem Csontvári Tivadarnak a száz éve ezelőtti megjegyzése, hogy fejlődésről beszélünk, mégpedig azért, mert annak mondjuk a liba tömését. Az, az fejlő, hogy mi az a fejlődés, tulajdonképpen a fejlődés azt jelenti, hogy valami differenciáltabb lesz, mint az eddig volt. Hát az, hogy mi, mint élővények, miért vagyunk, miért nevezhetjük pontot joga fejlettemnek, mint az amőbák, hát sok mindent szólhat ezzel, mert például az amőb egyetlen sejt lévén minden életfunkciót el tud egymagában látni, ami sejtéink meg erre nem képesek. Hát tulajdonképpen, tulajdonképpen akármi vitatkozni is lehet azon, hogy fejlettebbek vagyunk az amőbánál, egy viszont biztos, kétségten differenciáltabb vagyunk jóval, e, és hát tulajdonképpen ezt a differenciáltságot e, szoktuk fejlődődésre nevezni. E, most e, az, hogy egy ilyen mérnöki mű, e, bármelyik mérnöki mű, hogy differenciálta be az élő világnál, az nem is kérdés. Teljesen nyilvánul, nem differenciáltabb. Tehát fejlődésről akkor, amikor egy élő folyószakaszt átalakítunk mondjuk egy csatornává, e, akkor... Szónak ebben az értelmében nem beszéltünk fejlődésről, a dolog nem differenzelőbb lett, hanem, hanem jóval szimpliább, egyszerűbb, primitívebb, mint amilyen eddig volt. De az másképp is természetes növekedésről lehet beszélni, mert eddig ezen a szakosz ne tudott menni egy hajó, ezután át tud menni 50 hajó, tehát a hajóforgalom kétségű növekedett. Tehát nagyon, nagyon fontos van a szóban, bocsánat, ha ilyen értelemben értelmezve a növekedést, azért van egy megint egy csapda, amit hát beleértem a szavaidba a fejlődésnek egy másik vonatkozását is, és pedig az, hogy ez a fejlődés nem egy külső anyagiakban történő fejlődésnek kell lennie, ha már az ő dolgok összetettségét nézzük, hanem valami, ami emberi oldalról nézve, mondjuk, hogy szellemi, vagy pedig egy belső fejlődés, vagy emberi humánus fejlődés, ki ö, mit szeret hallani. Mindenképpen olyan, ami az élet minőségével összefüggésben van, és e tekintetben ez a fajta fejlődés egy nagyon szűk ö, csoport érdekeit szolgálja ki. Tehát itt legfeljebb arról lehet szó, hogy az ő propagandájuk nagyon erős úgy, hogy mindenki elfogadja az állításaikat fejlődésnek, de hát ez valójában egy sokkal szűkebb réteg számára fejlődés, sem az élővilág, sem az emberiség számára, de úgy általában például Magyarország számára no, sem hogy... jelent extrém fejlődés. Most ez már, ez már a dolognak a következő körre, amiről beszélsz, egy nagyon lényeges a észrevételet, Géza. Itt már szemre lehet venni azt is, hogy alapjában véve, most maradjunk pusztán a hajózással szűkítve a dolgot. Alapjában véve, kinek és miért jó az, hogyha sok hajó megy át, miért jobb az, hogyha, mint hogyha kevés hajó menne át. Most elmondom az egyik kedvenc példámat ezzel kapcsolatosan. Ugye arról van szó a hajózásnál is, mint a kamionforgalomnál, hogy na hát ez a globalizáció, hogy minél több áru, minél nagyobb távolságra menjen, mert hogy nem tudom pontosan miért, de állítólag ez a jó is, ez a trendi és a globális. Hát azért, hogy Hollandia, Franciaország, meg Olaszország meg az na hát, az hát Na hát a, na hát a, a következő a, a történet. Egyszer pár éve történt, hogy Dél-Franciaországban a strádán összeütközött valahogyan két kamion, mind a két felborult. Hát a végzetes dolog úgy látszik nem történt, mert a kamionokat lábra tudták állítani, aztán szétnéztek, hogy a árúból, ami egyáltalán megmaradt, hogyan rakják vissza a kamionba. Hát és itt történt a probléma. Tudjuk, az egyik kamion az paradicsomot szállított Portugáliából, Hollandiában. A másik kamion pedig Hollandiából, Portugáliában szájított paradicsomot, és istenek nem tudták szétfalakozni a kétféle paradicsomot. Nem idettek hozzá. Szóval, szó, kérdem, hát aki, aki ennek a gazdasági, legprimitív értemet gazdasági e, rációját meg tudja mondani, annak én kezet csókolok. Most esetre, e, a, a, pontosan erről van szó a, a Duna hajózáson, és főképpen akkor, hogyha miérőlünk magyarul beszél. Kérem itt beszélünk arról, hogy, hogy, hogy esetleg vízlépcsöket építeni, de mindenképpen növelni a hajózási lehetőséget, hogy a, a zengerjáró hajók föl tudnának jönni a nem tudom a félítés ne esik, a Duna hajózható. A Duna most is hajózható, a Duna minden évszakban hajózható. Tehát nem arról van szó, hogy hajózhatatlan folyóskát hajózhatóval tenni, arról van szó, hogy a Duna mindig hajózható, csak nem ekkora hajókkal, hanem valamivel kisebb hajókkal hajózható tehát akkor ebből az ember azt gondolná József paraszt észre, hogyha ha kisebb hajókkal hajozható folyton a duna, hát akkor tessék kisebb hajókat gyártani a Dunára, mint hogy Magyarország gyártott is egy évszázon keresztül minél csodálatos kisebb hajókat. ezek a kisebb hajók az egész világot köb lehetett éként tudozni, férjét és ne esik. Úgy hívták, őt a dunatengerjáró hajók, szép flottilánk volt még a rendszerváltáskor is, amikor az egész Flottilár egy értékben megvette valaki. Nyván nem csinált rossz üzletet. Érdekes volna, ezt most is hogy ki és hogyan is miért vehette meg egy forint értékét ez az egész egyébként nemzetközi hírű Dunai flottilát. Tehát lényeg az, hogy ezek a, ezeknek a hajnani tengeri hajóknak semmi problémát nem jelentett. az, hogy a Dunán is meg a tengeri is hajózzanak. Most nyilv, Mostanilyen nyilván ennél nagyobb hajó, tehát elét aztán a Dunát ki kell szélesíteni. Ez különböző olyan, nem körül pontosan olyan, mintha szereztem valahonnan három szét kabát gombot, és ezt hozzászabolom az egész téli kabátomat. Na most... Bocsánat, ezzel nem analóg egyébként az autópálya fejlesztés, ami Magyarországon van? Tökéletesen analóg. Náló, náló, ország tanzi... vagyunk, és Egyen, senkit nem érdekel szó, szó, az, hogy mi van itt, szó, és nem is szó, fejlődik a belső gazdaság. Mi nekünk az a jó, hogyha minden több hajó megy át Kínából, Németországban, vagy Törökországból, Luxemburgba, ö, minél több teherautó, és nekünk az a jó, hogyha itt pörögnek és füstölnek, és lehet, hogy ne, hogy már nem menjenek másfél, ráadásul még a szállítási diakon is úgy meg, hogy az autószálda igényverézé díj Csehországban körülbelül 20-szorosa annak, mint Magyarországon. Ugye hát vagyunk, ez a, ez a híres magyar udvariasság, ő jönnek csak ide aztán nyomják szét az autópályát. Nem baj, ha tönkre meg az autópályák nagy forgalom miatt, akkor lehet új autópályát építő, lehet felújítani, nagyszerű dolog, megint újabb kiadások. De egyébként ugyanez a helyzet a, a Dunai vízlépsi vagy vízi úttal is természetesen. Itt arról, arról szoroshatik, és arról beszélnek, hogy ennyi meg ennyi hajóval több jöhet a Dunán. Amiről nem beszélnek, és nincs szó az, hogy a magyar belvízi hajózás és közlekedés miképpen fejlődhet ezáltal. Nincs szó arról, hogy építsünk magyar folyami hajókat, nincs szó arról, hogy építsünk kikötőket, nincs szó arról, hogy építsünk logisztikai központokat, amik átlaknák a, a, a vízről a tengerre, mondjuk a, a vasútra vagy gépkocsijára. Semmi féléről nincsen szó. Tehát magyarul, semmi olyanról nincsen szó, aminek a története az volna, hogy hogyan javítsuk a magyar gazdaságot. Ez nem téma. Itt a magyar gazdaság nem téma, itt a téma az, hogy miképeresen óriási beruházásokat eszközölni a mi adópénzünkből. Ráadásul, ezek az óriási beruházások a természetszerűleg nem magyar cégek fogják végezni, hiszen nincs is rá kapacitásuk, nincs akkor a tőkerejük, amivel a tőke a biztosítanak. az szóval úgy van kitalálva, hogy garantáltal ami adópénzünket csak a nemzetközi ógyár cégek vihetik el és építenek belőle. Ez így működik mert hogy másfél a Magyarországon, ebből a konstrukcióban épült a rengeteg sok autópálya, és ennek a mellékes következménye az, hogy a mellékúton pedig tengeltőlét szenvezek a gépkocsimmal, mert a mellékútakra nem jutott pénz. Hát mert mi fejlődni akarunk, a fejlődés azt jelenti, hogy nagy, -nagy autópályákat építünk. Ha kell, akkor Isten neki 100 méteres hílat építünk az alföld közepén, löszbe vágunk egy alagutat, ott ott semmiféle hegy nincsen. Szóval így mulat egy magyar úr. Mondjuk ilyen körülmények között hogy a magyar gazdaság fejlődjön, hogy a magyaroknak munkájuk legyen, hogy fizetőképes legyen, nem szempont. Ez nem szempont kell. Az a szempont, hogy minél több pénz, minél nagyobb célokra, minél több multinacionális cég, és akkor mennyi az almi adófogítjuk. Aztán természetesen ezen közben a, a magyar akartásági csődbe jut, eladósodunk, hát nem baj, legfeljebb eladjuk a földet, eladják fölöttünk a házat, na milyen remek dolog lesz ez nekünk. Hát körülbelül ez a dolgok a fejlődési logikája, ilyen pontosabban ezt nevezünk fejlődésnek. Szerintem még itt belehet vetni, ezt nem szoktuk mondjuk hangsúlyozni, mert ugye olyan életbevágóan ö, súlyos az a probléma, amit Magyarország gazdaságára jelent ez a fajta tranzit ö, helyzet hogy valójában ez mondjuk a nyugat-európai fejlett gazdaságokat igazából mennyire segíti a fejlődésükben. És valószínűleg, ha statisztikailag nézzük, egy ilyen átalakítás ezrelékekben vagy nagyon kicsit változtat a versenyelőnyön, hosszú távon pedig, és ez az, amiről valahogy, hát ezt ne is várjuk egy üzetembertől, hogy ilyenen gondolkodik, ezen legfeljebb a filozófusok és az ökológusok gondolkodnak ma, egy olyan fajta függőséget erősít meg, amiben az egyik oldalon, ahogy te mondod, Kína van a másik oldalon meg Luxemburg, de úgy, hogy minden termelő tevékenység km kilométerrel arrébb van Kínában, és gyakorlatilag az a verseny előny, ami az emberi munka képességből származik, az úgy ö, költözik át egy másik kontinensre, és egy két generáció, vagy három generáció alatt úgy ö, változik meg az erőviszony, hogy tulajdonképpen a mostani gazdag ö, nyugat ö, a, a, a képességét a, a, a gazdaság önálló föntartására elveszti. Amerikában ennek súlyos jelei vannak, de mindenütt. Nyugat-Európában is ez látszik, hogy, hogy például Most a belső szolgáltatóipar, tetőfedő, stb. egyszerűen kihalt, nincsen, tehát komoly problémák vannak. Na most itt amit a, az első számú probléma az, hogy valóban a, a üzletember csak rövidebb távon tud kalkulálni, úgy durván tíz éves a üzletember kalkulációs táblát Ez a 10 éves azt jelenti, És hogy... És akkor az úgynevezett etikus üzletemberről beszélünk Na most már, aki tíz évbe nem, nem, nem, nem, nem, nem, ez, eznek még, eddig még nincs az etikához. Itt arról van szó, hogy a tőke megtérülés ideje tíz éves megtérülési a körülbelül 5% körüli. Most ennél rossz tehát megtérülés mellett egy üzletember már nem kalkulál, és nem is kalkulálhat, ezt ne is várjuk tőle, ez nem etikai kérdés. Mi is a üzletembernek az a célja, hogy minél ö, gyorsabb legyen a megtérülés? Tíz éven túli megtérülés egy üzletember nem kalkulál, és tessék a hogy egy üzletember lennél. Most a dolog lényege az, hogy amennyiben tíz éven túli megtérülésű ügyletekről van szó, akkor az nem az üzleti szférának a dolga. Tehát üzleti jogosan nem várható el, de hát következésképpen az ilyen szempontokat ne az üzleti szféra biztosítása, hanem erre megvannak a maga más jól bevált ö, ö, ö, intézmények is, és hogy ezeket a ültésfélre bízunk, akkor abból nagy baj van. Most ez a nagy baj egyébként bekövetkezett, abban igazad van, hogy ma már a tíz éves megtérülés is ö, ö, álomnak számít. A, a jelenlegi világgazdaság körülbelül olyan ö, logikával ö, működik, mint a egyszeri kőműves, aki Odaszól, hogy addig fiam a kéményt, amíg fölveszem érte a pénzt. Na, ez azért lehetséges, mert a, a mostani világgazdaságnak a, a, a urai, tehát az a bizonyos kőműves, az nem ott van helyben, hanem tízer kilométer távolságra. Mit érdekli az, hogy mi történik itt, miután ő a pénzt fölvette? Hát mi a itt maradunk szerencsére, minket nagyjából érdekelne, de hát hiába érdekel, hogyha nem tudunk beleszólni se. Most, tulajdonképpen itt a, itt a, a, a dolog lényege, ez a világgazdaság urai, a maguk nagyon-nagyon rövid távú érdekei mentén e, folyamatosan fűrészelni próbálják azokat a. E, intézményeket, amiknek módjuk és érdekük van a hosszabb távú érdekeknek a képviseltére. Tehát, ilyen közismert ilyen valami a közhatalom, államhatalom. Ugye az állam, egy államnak a vezetői elméletileg abban érdekeltek, hogy az államok ne három évig, vagy négy évig tartson, hanem eltartson, hát, mi tudom, én, minden éjti határon túl, legalábbis ebbe szoktak gondolkodni a, a maguk az állampolgárok is. De, de hát, ez a dolog addig érvényesíthető is, amíg az államnak magának van hatalma, hogy ilyen ügyekbe beleavatkozzon. Tehát, tehát lényegében véve ilyen dolgoknál, mint például a, a Víziút, a Duna vagy ehhez hasonló, ilyen dolgoknál annak a közhatalommal kell fellépnie, amelyiknek tényleg a kimondott érdeke is általában a legtöbb országban, alkotmában is rögzítve van ilyesféle, hogy ne rendelje alá a napi érdekeknek a, a hosszú távú megmaradási mérdeket. De erre, mint mondom, az üzleti szféra maga képtelen, következésképpen ezt a kompetenciát nem kell haragudni az üzletemberekre, nem kell nekik átengedni ezt a kompetenciát. Ilyen egyszerű volna a dolog, de hát, de hát természetesen tudjuk azt, hogy, hogy az üzlet a maga jó felfogott, rövid távú érdekei ez folyamatosan ezeket a kompetenciákat fűrészelni próbálja. Érdekes egyébként ez az alkotmányal kapcsolatos kérdés, mert ugye már látni, van az alkotmánytervezet, amit közzétettek, nyilván ez nem a végleges, hanem ugye most kezdik tárgyalni, de pont a fenntarthatóság szempontjai ilyen fogalmazásban, ahogy ez Bandi összefoglalta, tulajdonképpen egyáltalán nem szerepelnek benne. Géza, ez nem pontosan így van. Először is Tisztázni kell, hogy mi az, amiről tűnik hogy most folyik a vita, illetve mi az, amiről a parlament most foglalkozik. Hát az első számú megjegyzésem az, hogy, hogy föltárták a, a kurumbusz tojását. A dolognak az a lényege, nem, nem vicc ez, a dolognak az a lényege, hogy ez, amit most a parlament jóvá, hogy ez nem alkotmány lesz. Ez alaptörvény lesz. Óriási a különbség a kettő között. A alkotmány az voltaképpen nem egyéb, mint az egész történelmi múlt beleértve a jogrendnek a múltját is, A alaptörvény pedig valami, ami ebbe a történet folyamat beleilleszkedik. Tehát ez, ami most készül Magyarországon, ez fogalmilag tér el az 1949-es évi alkotmányunktól. Ez nem, nem alkotmányát tekinti magát, alkotmány a nagy nép ezer éves jogtörténete. Ez egy nagyon fontos alaptörvény, amelyik ebbe a jogtörténetben a, a idő korszerűségének a szemletében hoz egy néhány alapvető és döntő törvény. Körül, nem különböző, mert pontosan olyasféle ez, mint a... 1848. évi áprilisi törvények, körülbelül egy kétútszati törvény volt, amit egy csomagban hagyott jóvá az országgyűlés és a király, és mondjuk ez Magyarország modernizációjának és polgárosodásának a törvénye volt, tehát egy csomó feudális balasznak a meghaladása. Hát mindesetre ezek a 48. áprilisi törvények, ezek a magyar történelmi alkotmánynak a részeit képezték ekkortól fogva. Most tulajdonképpen ez a mostani is erről van szó, tehát azzal a különbséggel szerintem nem éppen előnyére a 48-hoz képest, hogy ez, amit most, ez a tíz valahány oldalas valami, amit jóvá hagynak, ez alaptörvény formában Lényegében csak irányelveket tartalmaz, és a, a tényleges ö, ö, érvényesítendő dolgok azok úgynevezett sarkalatos törvényekben, kb. két utas sarkalatos törvényben szülendek meg majd folyamatosan évvégéig. Tehát az, hogy pontosan ö, ö, mi az, ami érvényes, az nem most fog eldőlni, ö, most csak irányelvek vannak, hanem a most várható, tehát évvégig várható sarkalatos törvények folyamán. Most az, amit te hiányolsz, tehát a fenntarthatóság, az az irányelvek sorában természetesen benne van. Jobban örülnék annak, hogyha ha 48-as mintára készülne ez az egész, tehát nem ö, irányelvek és ráépülős törvények, hanem törvénycsomag születne az egészről, vagy született volna az egészről, amiben minden lényeges kérdés alapvetően most már jogi érvényes szabályozva. Múgyhogy irányelv az önmagában nem sokat jelent irányelv, csak azt jelenti, hogy na, hát igen, jó lenne, ha ez lenne. Irányelv akkor ér valamit, hogyha ennek az irányelvenek megfelelően születtek a betartandó törvények. Most ebben, hogy, hogy óvni kell, mondjuk a példákedvért, nem ilyen szöveg van benne, de mondjuk ez hasonló, hogy óvni kell a jövő érdekében a természeti környezetet. Mit tudom én. Nem is szól, de mondjuk ez hasonló stílusban. Hát persze, hogy óvni kell, hát igen, valamennyi. De hogy ebből mi következik a konkrét cselekvése, azt nem tudjuk. Na így értem, az, hogy irányelv. Nagyon helyes irányelv egyébként, egyet kell érteni vele, hogy pontosan mi jön ebből ki, azt csak egy törvény tudja szabályozni. Ez a törvény pedig még nincsen meg kell születnie az irányelv szerint évvégéig, de hát tulajdonképpen ez volna a lényeg, és ez a bizonyos törvény, aminek meg kell születni. Úgyhogy most ebben a pillanatban annyit lehet tenni, és erre fölhívok minden szakértőt, aki netán hallgatja ezt a kis műsort, hogy Nézze meg jó alaposan ezt a tiranyelvűtemint, és ahol pontatlanságot, javítani való dolgot lát benne, az sürgősen közölje az országgyűlés megfelelő illetékes bizottságával. <tud> Tudnék, ez a bizottság, ez a filem halatára mondták bizottsági tagok, tisztában van azzal, hogy ez egy vázlat, tiszta van azzal, hogy sok javítható és javítani való dolog van benne, de hát ők is csak emberek, nem tudnak hatak minden saját maguktól, ezek a javítások akkor valósulhatnak meg, hogy a tudományt szereznek róla, hogy ilyen és ilyen a probléma, ilyen és ilyen javítást kell a eszközölni. Következésképpen ezekről a problémákról és javítási igényekről tudniuk kell a jó embereknek, akik végül is kodifikálni fogják a végleges változatot. Szóval, úgy egy hosszú zárója volt, de ezt szükséges volt ide beillesztenem, hogy azért nem olyan vészes a helyzet most, mint amilyennek esedek levest. Én csak azt sajnálom, hogy ezt a magyarázatot politikus szájából még nem hallottam. És nekem az az érzese, mint hogy a politikusok nem lennének ezzel olyan mértékig tisztában, mint amennyire világosan tesz ezt Hát, szóval most elnézést, hogy egy személyes például hozakodom elő, de nem hívúságból teszem, de, de a, a kérdésbe kicsit talán enged bevilágítást. Annak idején, amikor a minisztériumban dolgoztam, több alkalommal kiküttek mindenféle konferenciákra, ilyen-olyan-amolyan -olyan -olyan helyekre, ö, hozzászólaltam, felszólaltam, előadásra adottam, mi egymást, aztán az idővel abba hajták, és már nem küldtek sehol. Hát olyan fenomózó, én nekem ez a dolog nem hiányzott, megvoltam nélküle, hanem aztán először csak évekkel később a következőt hallottam vissza. Az volt a baj a Miklósival, hogy túlságosan értelmesen beszélt. Ezért nem lett egy politikus, mi? Hát, Szóval nem tudom, ez, ez kicsit erős volt, amikor ezt hallottam, szóval, mm. szóval ha már ez ilyen végzetes bajnak számít egy országban, akkor itt nagyon végzetes bajok vannak szerintem is. Itt Na, kéne túlst húznunk egy pillanatra, és beadj egy zenét, de most folytassuk. Na szóval tulajdonképpen ez, ez, ez, ez, ez, nincs, ez nincs mit hozzáteni valamit. Hát mindesetre, mindesetre ez a helyzet innen kell javítani, Hogy uh, amire, amire képesek vagyunk. Hagyjunk rá egy zenét, mert ezt meg kell Life's like me and a soda And life's like space without room And life's like bacon and ice cream That's what life's like without you Last like forever becoming but last forever dealing in hurt Now life's like death without living That's what life's like without you Life's like Sanskrit, read to a pony I see it in my mind's eye strangling on your tongue What good is knowing such devotion? I've been around, <laughs> I know what makes things wrong What good is seeing eye chocolate? What good's a computerized noise? And what good is cancer in April? Why no good? No good at all What good is rain that falls up? What good's a disease that won't hurt you? Why no good, I guess, no good at all. What good are these thoughts that I'm thinking? It must be better, huh, not to be thinking at all. A styrofoam lover with emotions of concrete. No, not much, not much at all. What good is life without living? What good's this line that barks? You love the life of this throwaway nightly, it's not fair, huh? not fair at all. What's good? Oh, baby, what's good? What's good? What's good? Not much at all. Hey baby, what's good? What's good? What's good, what's good? What's good, what's good? Not much at all. What's good, what's good? What's good, life's good. Life's good, life's good. What's good, life's good. But not fair at all. Gábor. Bányai Géza, Miklósi Endre és a nagyvárosi dilemmákat hallják a CIVI Rádióban, és a Duna stratégia kapcsán Elsősorban most a Dunáról beszélünk. Igen, kicsit visszakonyolva a réte témánkhoz, bár ez a két tekintés nagyon fontos volt, maga a Dunas stratégia is az én számomra kicsit a gyanús kategóriában van, pontosan a fejlesztési attitüdje miatt. Ö, rengetegen foglalkoznak ezzel, ö, rengeteg idott anyag készül, és ö, sok konferencia, találkozó tárgyalás és minden, sokan nyüzsögnek el körül. Néhányan én is részt vettem ilyen, ilyen konferenciákon, például egy évvel ezelőtt ö, a akadémián volt ö, egy nagyszabás konferencia, öt ország miniszterelnöke, mert nem tudom hány ország körüminisztere, miniszterem szóval óriási felhajtás volt. És hát ugye ezek nagy protokollális események, ahol mindenkinek az elnöke megjelenik és nyilatkozik, és izé. tehát végül is nem várja el az ember, hogy ö, korrekt szakmai munka ott történjen, annak nem annak a terepe, ö, de azért így is föltűnt nekem, hogy amikor elhangoztak, ö, az a köcsöt olyan volt nekem, mint egy kíványságmisor. mindenek és mindennek az ellenkezője. Szóval a, a, a fenntartó fejlődéstől, az energetikán keresztül, a természetvédelemen át, a hajózhatóságnak a biztosításáig mindenféle, ami alkalmasint, egymásnak homokegyenes ellentmondó a célok egymás mellett megjelentek, hogy mindenkinek a szándéka ö, ott legyen, mert akkor alá is fogja írni. Tehát tényleg olyan volt, mert egy gyűjtemény, Ö, és hát miután egy nemzetközi konferencia volt, hát élet angolul beszélni, ez egy-két külföldi könnyenetvédő volt, aki felszólom ez ellen. A Magyarországon nem is emlékszem, hogy, hogy szóltak volna bármit is, és ö, megint csak az a félelem van bennem, hogy ha így fogadják el, akkor hivatkozás alapá válik, és ettől kezdve tulajdonképpen bármi megtörténhet. Na most, na most nézzük meg először is, ugye azt mondjuk hogy a Duna stratégia. Nézzünk először is, mi az hogy stratégia. Ez a stratégia szó, ez voltaképpen a hadművészetből származik. A stratégia azt jelenti, hogy van egy cél, amit el akarunk érni, mondjuk egy háborúban többnyire az ellenség megverése és megsemmisítése, és a stratégia pedig azt jelenti, hogy milyen lépcsőfokokkal, milyen konkrét tenivalókkal tudjuk elérni ezt a bizonyos célt háború esetén az ellenségnek a megverését, legyőzését. Na most ezt a stratégia szót aztán természetesen lehet alkalmazni a, a, a polgári életben is, tehát a hadviselésen kívül, de a dolog lényege nem változik. van egy elérendő cél, és a stratégia azt jelenti, hogy ezt a bizonyos, pontosan meghatadott előrendő célt milyen lépésekkel lehet elérni. Még a stratégia az is hozzátartozik, hogy látni való legyen belőle, hogy a cél felé e, e, vezet a stratégia. Tehát mondjuk a Mátyás király kitűri stratégiának azt, hogy Bécset elfoglalja, akkor mondjuk első számú lépés a fekete serege nem déli irányban, nyugat irányban indítja. Szóval a stratégia körülbelül ez a, a, a lényege. Na most a következő, a, hogy mi az hogy a stratégia. Ennek már van az Európai Unióban két előzménye, az egyik a balti tengeri stratégia. A balti tengeri probléma az, hogy ez egy nagyon zárt beltenger, hidegvízű tenger, következésképpen igen sérülékeny a külső szennyezésre. Ugyanakkor nagyon fejlett, erősen iparosodó országok veszik körül a Balti-tengert. Ezek fölmérték azt, hogy ha itt minden talv mindig szennyezünk a tengert, akkor előbb-utóbb nagy bajok származhatnak belőle. Következésképpen kidolgoztak pár évvel stratégiát, aminek az a lényege, hogy a Balti-tengermenti országok egy Gentleman's Agreement keretében komoly környezetvédelmi, vízvédelmi akciókat kezdeményeznek, és megakadályozzák azt, hogy az ipar tönkretegye ezt az ő közös beltengerüket. Körbe ez a, lényege a, a a Balti-tengeri stratégiának, mint látható, egy nagyon jól megfogható, körülhatárolható cél a tengernek a védelme. Lételik aztán egy Földközi-tengeri stratégia is pár volt. Ennek a stratégiának az a lényege, hogy a Földközi-tenger vidéke az emberiség az egyik legősibb kultúrterülete. Sok ezer év volt, a ember, épültek ki magas kultúrák, ezek magas kultúrák azóta tulajdonképpen megszűntek, átalakultak, az emlékeik azonban még megvannak, de veszélyezhetett állapotban vannak. Tehát következésképpen jövő számára ezeket az emlékeket meg kell őrizni, ez pénzbe kerül, és a Földközi-tengeri országok összekapták magukat is, valamennyi ország elméletiek részt vesz csináltak, valami közös alapot rá, és aztán a, a Kartágot romjaitól kezdve a, a, a Ateni Akropolisig mindenféle, a régi útráknak mindenféle értékes maradványait megkőzik a stratégia. Tehát itt is látható, hogy megvan a pontos célja stratégiának, és megvan nagyjából a vezető út is, jelen az, hogy nem tudom, védelem álljázzék pénzügyi támogatási és ezt hasonló. ez a ezzel összehasonlítjuk a Duna stratégiákat, akkor nagyon elejtelési az, a Gábor mondott az előbb, hogy, hogy mindenki elkezd hablatyolni, és elmond egy-egy kívánságlistát. Hát most lelukávodok ebben, hogy, hogy mondjuk menjenek nagyobb hallgatok a Dunán, ebben önmagában semmi stratégia nincsen, még akkor sem, hogyha ezt netán valaki jónak tartja. Ez még nem stratégia. Hova menjenek a hajók, miért menjenek a hajók, mi következik ebből a ítélő emberekre, vagy a környezet, vagy legyen Nem rők sem. Ez egy lépés, ami esetleg elvezet egy stratégiai cél eléréséhez. De, hogy Mi a stratégiai cél, arról mindegyik senki egy kumantás nem mondott, ilyen ez hasonló, ilyen kívánság listák vannak, hogy nagyjából azt is lehet sejteni, hogy két fel a kívánságlista, a, a lista egyik részén olyanok vannak, akik azt szeretnék, hogy adjanak jó sok pénzt, aztán mi majd jól elköltjük. A, ezek a, a, a gazdaságba kaszkodó emberek, a, a másik pedig az a ember, aki azt mondja, hogy adjanak egy jó csillogó projektet, amivel a következő vállalatásokat meg tudom járni. Ez a, ez a a kétféle két szereplő van pillatnya ennek a valaminek, ami Duna stratégiának neveznek, de hogy mi a Dunastratégia, arra ebben a pillanatban egyetlen kötőszót nem hallottam, senki nem mondott semmit róla, illetőleg, Drág, hogy mi hoztam. lehetne a Duna stratégia, e, arról egy magyar költő, e, pontosan magyar stratégia, a problémáról, egy magyar költő éppen száz évvel nagyon pontosan beszélt. Adi Endrének hívták, és a probléma így hozik. A Dunatáj bús villámhárító, fél emberek, fél nemzetecskék számára való szégyen kaloda. Kérem, ez a Dunatáj problémája, ahogy nagyköltők adjánt megfogalmazta. És arról beszélünk, hogy a Dunastratégia, akkor ezt a problémát kell szemügyre venni, és a stratégia célja az, ahogy a Balti-tengeri stratégia célja az volt, hogy megakadályozza a tenger elpusztulását, a Dunastratégia célja az lehet, hogy a fél emberek és fél ne harapják egymás torkát, hanem találják az együttműködésnek azt a lehetőségét, ami lehetőség egyébként még agyendre korábban megvolt. A problémák azóta egyesek rosszabbokat, rosszabbodtak. De mindegy, akármilyen is a problémák, kétségül ez lehet a Dunastratégia reális célja, mert tudnélik a problémának itt van a gyökere. Ebben aztán azt aztán van minden, tehát például amikor hajozásról beszélünk a Dunával kapcsolatban, akkor, akkor először is beszéljünk arról, hogy a Dunának van egy óriási vízítő területe, amelyik a, a Dinári Alpoktól a Kárpátokig terjed, például itt a mi vidékünkön, egy egységes vízmedence. Politikalak szétlagolva 8 vagy 9 országba. Tehát Duna stratégia lényege az, hogy ez a terület egy egységes vízgazdálkodásban vegye részt, mert a XXI. században a víz például értékesebb anyaggá válik a, a kőolajnál, ezt már nagyjából mindenki tudja is beszél. Hát ez így van, akkor ez az értékes, és a jövőnek a nyersanyagát közösen kell védeni, azért közösen, mert másképpen nem lehet. Csak egy példát mondtam arra, hogy, hogy mi tartozik bele abba a Duna stratégiába, amit Adi András szellemükben próbálnánk például megoldani. Beszélt erről valaki, nem beszélt. Hát, hogy aztán hogyan lehet a stratégiát megvalósítani, most kérem nem vagyok politikus, semmi értelme nincsen, ötleteim bizonyára volnának, de hát megtartom magamnak, ami a beszélek róla, úgyis nem, nem szeretem fölösésnek koptatni a levegőt. Nost, hát azért van még egy dolog, amit el kell itt mondani, hogy a kezdeményező ennek alapvetően Németország. Azon belül is a Bajorország, meg baden -Bürtenberg. Tehát a Dunamét onképpen olyan kicsi, hogy alig, alig hajózható. Hát konkrétan ezen a konferencián is, meg máshol is a Ulmi Egyetem vezetői rendszeresen megjelennek, mint egyfajta spiritus rektorai ennek az egésznek. Tehát Német kezdeményezésre, és hozzá kell gyorsan tenni, Német pénzből, indult ennek az egésznek a kidolgozása, és miután emögött komoly érdekek vannak, láthatóan, sokan is nyűvölnek körülötte. Tehát ezt, ezt szemelük kell tartani, hogy Európának a legnagyobb gazdasági hatalmaim már a megint Németország kezeményezése jönt létre. Ugyan, most egy, egy megjegyzést még, hogy mi egy pár hónap ezelőtt a Buntapasti Városi Időegyesület termében mi tartottunk egy ilyen nyílt beszélgetést, és ahol ez a Duna stratégia vagy Duna projekt szóba került. Itt ők, ha most jól emlékszem, itt próbáltak abban segíteni vennünk, hogy ez ne is stratégiának, hanem projektnek, vagy valami máshogy nevezzük, amiből minden kiderült, amit ti most elmondhatok, tehát az a fajta tanástalanság, ami az egész témával kapcsolatosan érzékelhető, és még egy dolog, az, hogy tulajdonképpen ez, legalábbis így jött ki, ez az EU-s támogatási pénzek egy új típusú pántlikázása, egy új név alatt való hát, csomagolása, amiben valóban a stratégia nincs szépen megfogalmazva, sőt egyáltalán is megfogalmazva, annyi kiderül belőle, hogy azt a régiót, ami a Dunamenti Országnak a régiója, hát hogy tulajdonképpen annak a fejlődését szolgálja majd ez. És ennek a fényében nagyon furcsa, hogy a szakemberek állandóan a Dunáról beszélnek, hisz itten a Duna csak a elnevezést adná, nem pedig áldozata lenne ugye egy fejlesztésnek, hanem hát ez egyik eleme a sok közül mondjuk nyilván a Duna az, ami keresztül folyik ezeken az országokon, és a vízgyűjtőmedencéről van szó, de láthatóan akik megszólalnak, azok sincsenek ebben a tudatában, hisz azért is merül föl a kétel, hogy ebből mi lesz, hisz úgy tűnik, hogy azok hangosak, akik a Dunával, mint valami gazdaságlak kihasználható hát ilyen tárgyal, kívánnak igazából foglalkozni, és, és igazából őket nem érdekli az, amit Bandi fölhozott, hogy ezek az országok, ezek egy olyan közös jövőben legyenek képesek együtt élni, ahol, hát igen, kiteljesedhetnek, ahol megsziláltad. de hát igen, de egy... Végülis az Európai Unió ennek a kereteit biztosítaná, tehát ez a gondolat nem volna yeah. rossz politikailag, ennek megvan az alapja. Ne egyenként legyünk bekőd fel most, Brüsszelbe. Nem yeah. pont most, most két, két megérdésem van az eddigiekhez. Az egyik, a tulajdonképpen hajózásokat kapcsolatos. Hogyan kezdődött ez az egész? Tűnénképpen egy teljesen egyszerű dolog az a duna majna csatornával. Azt jelenti ez, hogy a Duna mellé folyó a majnán keresztül a rajna vízrendszerével viszonylag könnyen összeköthető vízlépső segítségével, illetve a németek ezt már kis kapacitással nagyon régen meg is csinálták, de csak kis hajók mertek át rajta, hanem aztán valamikor, nem tudom pontosan, a 60-70-es években nekiálltak, és olyan dudasztó építettek ezen a csatornán, amik már hatalmas hajóknak a áthajózását is lehetővé. Tették. Na most, hogy, hogy mekkora hajók járjanak a Dunán, az voltak éppen, eldöntött az az óriási kapacitás, amivel a Majna csatornát megépítették. Tehát a Majna csatornát olyan hajózási paraméterekkel építették meg, amely paraméterek felülmúlták, csak a példakedvét mondom, azoknak a Dunatengerjárő hajunknak a méreteit, amelyek annak előtt a Dunán közlekedtek. Nem tudom, aztán Passauig tudtak fölmenni ezek a hajók, nem tudom pontosan. A Duna, az intorkolatáig in a Duna elég jól hajózható különböző akkora egyfajtában az volt, mint, mint Budapestnél, tehát ezek a hajók nagyjából odáig fel tudtak menni. Na most, amikor ezek az új dudoszümvek megépültek, akkor már nagyobb hajók is megépülhettek. Most tehát a dolognak van egy ilyen, ilyen tulajdonképpen nagyon megfondon összefüggése. Van egy mérnöki létesítmény, amelyik lehetővé teszi azt, hogy ne ekkora, nem kétszer, akkor a hajó is mehessen rajta. A dolog azért veszélyes, mert ha ez így van, akkor kétszer akkor a hajót fognak odaépíteni. Tehát magyarul nagyon meggondoló, hogy túlméretezünk-e valamit, a, a kapacitásokat az igénybevétel be fogja nőni. Ez egy alapvető tanúság mindenütt az építésnél, a közmépítés. Kivét nélkül mindenütt érvényes, érvényes, az energiafogyasztásnál is, tehát mennél több energiát tudunk hozni, annál nagyobb lesz az energiafogyasztásunk, tehát nagyon-nagyon vigyázni kell a kapacitásokat. Nem területésé. érti valaki, hogy menjen ki a kosutás utcár és, Rákoczót, és akkor meg tudja, hogy mit jelent az, amikor a autópályává szélesítenek egy utcát, és az be is népesül hamarosan, és valóban úgy is fog működni, mint egy autópálya, és hogy ennek milyen hatása van a környezetre, azt is ott pontosan lehet látni, Ugye. hisz gyakorlatilag ö, egy, egy lezű. Na most akkor, akkor tovább menve a Dunán, tehát megépült nagy kapacitással ez a, ez a mű a Majna csatornán, és akkor kiderült ebben a pillanatban, hogy szép dolog ez a nagy kapacitás, tehát a, a Dunának már ekkora áteresztő képessége nincsen, tehát magyarul, hogy a Dunának, Dunán is el tudnak ezek óriás hajók menni, Dunát is. Dúzasztani kell. Elkezdik dúzasztani a Dunát, először a Bajor szakaszon, aztán később lefelé folyamatosan, nem tudom, már lépcsővel az ország szakaszon. Eljutottak egészen Bécs fölé ezzel a lépcsőzéssel. Amikor aztán egy fordulat történt, felébredtek az ország zöldek és a környezetvédők. Ausztriában ez a párt nagyon erős és befolyásos. Éremzésült csak annyit, hogy például meg tudták furni az atomerőművet annak idén. Tehát a Austria nem csinált atomerőművet, No ez másik kérdése, nem akarok belevenni. Lényeg azt a zöldek fúrták meg egy népszavazás keretében. De amikor kid, fölmerült az, hogy újabb vízrépsőt építeni most már Bécs alatt, Haimburgnál, akkor a zöldek föléptek ellene, és meg tudták akadályozni, Tehát a vízrépcsőzés befejeződött, osztrák szakaszon a legutolsó Haimburgi már nem épült meg. Úgyhogy tulajdonképpen a, a magyarországi netán átépítést, az a hosszág zöldek is nyilván veszélyezteti, mert akkor kiprovoznák belőle is a hajmburgi Na de most aztán tovább folytatva a dolgot, megérkezünk a, a Duna-Magyar szakaszára, itt ugye nem akarok ebben részletesen belemenni egy hosszú és szomorú történet, ez a magyarországi ö, vízépcsőnek a története, tele csúszhatásokkal, a, a politikai manőverekkel és indikákkal. A dolog lényege az, hogy hogy végülis kettős céllal, uh, hirdették, vagy kezdték volna lépíteni energiaerőállítási uh, és hajózási célat. Meg kell mondanom, hogy, hogy a, a energetikai cél az gyakorlatilag überelte a hajózási célt. Uh, a, abban esetben, ha megépül a kettős vízlépcső, tehát megépült volna Visegrád is, az lehetővé tette volna, a hajózást ezen a szakaszon nem befolyásolta volna, tehát tulajdonképpen Dunakiliti, vagy, vagy Bős és Visegrád között tulajdonképpen nem változott volna lényegesen a Duna hajózási lehetősége. Egy valami tett volna lehetővé a bős erőműnek, a, a, a, a járatását. Ezt valóban lehetővé tette volna. hajózási szempontból ez lényegében közömbös volt, illetőleg azt tudom, mondani, hogy kimondottan ártalmas. A probléma tudnék az, hogy az a bizonyos kritikus szakasz, amelyik a hajozás számára nehézséget jelenthet a Dunán időnként, van egy, egy sziklaküszöbb Visegrádnál a Dunán a, a, a hajtőkanyarban, de ez a vízlépcső alatt van. Tehát, ha megépül a vízlépcső, akkor a sziklak a világon semmi sem segített volna. Sőt ellenkezőleg tekintett a vízlépcső alatti szakaszok kimérjőnek, hamarosan romlott volna a, a hajózás vagy a vagy Magyarországon. Apadóvíze, a apadóvíze, apadóvíze. Romlott volna a hajózás a Magyarországi szakaszon, tehát semmi baj, az építők köpték a markukat, semmi gond, építünk olyan vízlépcsöket. De tulajdonképpen a, a visegrádi vízlépcső hajózási szempontból nem volt egyéb, mint egy beltetés. És ez így, így megy azóta is, tehát öm, a dolog aztán megkiúsult, érdekes történet, de ebben most nem kívánok velemenni. Akit érdekel, megírtam egy tanulmány formájában, megjelent pár évvel a Valóság című folyóratba. De lényeg az, hogy végül is a, a, a, a magyar kormányok nagyjából elszánták magukat arra, hogy nem lépcsőznek többet a magyar-duna szakaszon. Hánnyolát. Hát nem, kivéve a Grosz is, meg a Hordulát is, de mindekét mind döntés voltak éppen politikai döntés volt. Az volt a lényege, hogy, hogy különféle megfontolásokból a politikai vetétásra akarták küldni a nyerekből ezzel a döntéssel. Ez a, ez a kicsit nevetség és politikai intrika ilyen szintre süllyednek az érdemi döntések mináló Magyarországon. Tehát lényeg az, hogy azért végül is ezek a dolgok pillanatjában megjújósultnak tekinthetők, amíg csak nem ilyen valaki, aki megint föl nem melegíti, mert, mint tudjuk, a töltött káposzta is annyival jó, minél többször melegítik föl. Hát ebben a szempontból a magyarországi vízlépcső egyre inkább emlékeztet a töltött káposztát. A szétségi terve csak becsempészték. Most következő, az, hogy a szétségi az viszont bűnügy. Sajnos a magyar államígatokatás odáig züllött le, hogy bizonyos beépített patentek úgy hamisítják meg a dokumentumokat, ahogy csak jónak látszák. A szétségi terve tudnék nem építették be. A szétségi hiányzott, valaki becsempészte a jóváhagyott dokumentumban. Ezt a valakit közököltő hamisítás miatt 5 8 évig terült börtönre kellene ítélni. És egy precedentesnek is nagyon jó volna, mert tudnék, így működik 20 év volt a magyar államígatokatás kérebb. Ott van a gazemberek beépítve egy-egy lobbinak az emberei, akik egyszerűen mindent megcsinálhatnak büntetlenül. A jóváhagyott törvényszövegeket módosítják a, a megbízóiknak a, a belátása szerint. Ez egészen elképesztő, hogy hová züllött le a magyar államigazgatás. Nagyon, nagyon hasznos volna, hogy elővenik azt a gazembert, aki becsempész a szétségi a vízlépcsőt, és nem is a vízlépcsőek miatt, hanem a hamisítás ténye miatt börtönbe csuknák. Jó figyelmeztető jelen a többi gazember számára, akik ott üsténketnek és lapolnak is a magyar államigazgatásba. Na igen, viszont másik, tehát ez a veszély már nem fenyeget, hogy, hogy buzzasszunk, hiszen a, a Fidesznek is genezéséhez tartozik, hogy a bős-nagymalos bős elleni tüntetéseken részt vett. Egyébként ezt el kell mondjam, éppen most talán gondolkoztam ezen, én is ennek a tüntetéseken még ott voltam, hogy nem csak, ahogy felemelő pillanatok voltak ezek, hogy egy tömeg, a tét tele volt emberekkel azért, hogy ne épül meg a nagymarossi vízdépcsőt, tehát egy környezetvédelmi célú tüntetés, tömegtüntetések folytak, ami azóta sem történt meg Magyarországon. Olyan elképesztő lendületet szerzett ezzel a magyar zöld mozgalom, amivel egyenesen bejutott volna a parlamentbe, láss például a német zöldeket, akik be is jutottak, Ö, és hogy, hogy ez nem történt meg, az egy valaminek köszönhető, most megint a bandit tudom idézni, a diverzió. Szóval beépítettek olyan embereket, a, a, éppen szerveződ a zöld párba, amelyek nemcsak konfliktusokat gerjesztettek, hanem addig fokozták a dolgokat, mi szét verték, és ők még helyt is ó bevetették ezekkel a bizonyos realiződekkel. Tehát akkor ez egy ős bűne volt a rendszerváltásnak, hogy ezt a pártot vetik, ezt a alakulóban lévő pártot verték szét legelőször. Ennek este, mert ettől fél mindenki a legjobban, hogy még a végen az öld mozgólom elséges lesz és erős lesz. Nekem ez azt a képet ugrasztja be, hát ez, ez, ez most érzés, de ahogy beszéltek róla, hogy, hogy a rendszerváltozás idején is az igazi erő, aki, aki a szándékait megpróbálja az az már akkor is a a nagy gazdasági erővel rendelkező... A métekorokörök. Hogy? A métekorokörök. Igen, tehát, és itt nem csak magyarokra gondolok, hanem akik akiknek a, hogy mondjam, a kiárói, azok a magyar politikusok, akik tulajdonképpen úgy irányították a dolgokat, belértve a, a privatizációt és más dolgokat, hogy, hogy ez azon kívül, hogy néhány ugye nagyon nőjön a a magyona azon kívül tulajdonképpen egészen külső pénzügyi erőknek a, az érdekeit szolgálta. És itt, itt nemzetiség nélkül kell beszélni, mert ez ilyen értelemben nem politikai ügy, hanem ez egy súlyosan gazdasági érdekű valami, legalábbis így látom. Etikai kérdés. Ugye. Hát, arról is beszéljünk. Hát, az... Az, az, ez kitérő, csak egy megedések. Az, az volt itt a probléma, hogy ezt a fajta gazdasági pozíciót, belső támogatásra nem igen lehetett volna megszerezni. A belső politikai támogatás az, hogy hadd lopja már ezt a nagy üzemet vagy nem tudcsítást, azt nem lehetett volna szerezni, de meg lehetett hozzá kiáróként szerezni ö, azokat a külső támogatásokat, amik aztán ezt lehetővé tették. Tehát magyarul ez a Magyarország által akár szükségszerűen úgy állott le ebbe a formába, hogy, hogy azok, akik a hogy voltak, ö, szükségépp Janisárokkal kellett, hogy váljanak, tehát a saját maguk érdekét kizárólag e, a magyar a rovására és külföldi érdekeltségek, gazdasági érdekesének a javára e, tudták véghezvinni, mert, mert a belső támogatást a rablópciókhoz nem tudták volna megszerezni. Ezért kellett egy külső támogatást folyamodni, és hát ezért nézünk ki most Magyarországon, úgy, mint ahogy kinézünk, de nem akarok erről beszélni, mert újságosan e, hosszú lenne, és, és elkeseredett lennék tőle, Itt hanem mondjuk egy dolognak hiányzik, Általában még kicsit, hogy mondjam, a magyarok picit olyan értelemben zárt világban élünk, hogy a, a rálátásunk a világ eseményére néha nagyon ö, ö, szűk, különösen ami a, a szomszédainkat illeti, hogy vajon ott hogy hogyan történt, nekem az, hogy, nem, hogy nagyon sok minden hasonlóan történt, tehát leravolták. Leraboltak országokat, hasonló módon, mint... Afrikában az Ázsiában? Hát Ázsiáról ne is beszéljünk. A, a, a, a, a, a, a problémák egyébként itt ö, sok szempont, nem egészen, de sok szempontból visszavezetnek az Európai Unióra. De arról van szó, hogy az Európai Unió, amikor megalakult, egy korrekt gazdasági együttműködés volt a kiindulás alapja, és ez a... Ö, Együttműködés lényegében az EU15 kialakulásáig ö, ö, nagyjából ö, működött is. Majd, azok még nagyjából súlycsoportban levő ország voltak. Ö, nem feltétlenül. Ö, a a mediterrán országok, Portugália vagy Görögország jóval szegényebbek uh -huh. és kisebbek voltak, de ott mindesetre ezekben az esetekben még működött az, hogy egységes Európa és a elmaradatokat felzárkóztatni, majd erre visszatérnek, mert a Duna stratégiához is ö, ér, ér a dolog. Na, hát ez még működött. Ellenben, amikor összegyűlt a kommunizmus és ö, napirendre került a keleti országoknak a csatlakozása, ezek az országok már kimondottan deklaratívan másodrendű országokként kezelte az Európai Unió, és az Európai Unió egyszer ö, ö, fel fog vonulni és meg fog semmisülni, akkor egészen egyértelmű, hogy ebben az be fog belepusztulni. Tudni, ilyet nem lehet csinálni. Vagy Európa, vagy nem Európa. Egy az, hogy Európa egy egységes gazdasági és politikai blokként lépjen fel, teljesen ésszerű dolog, ebben a világban óriás dömbök alakulnak ki, hát most már Brazília is világhatommal a egy egyet mondjak belőle. Hát ilyen körülmények között az egységes Európára nagy szüksége van minden itt élőnek. De mondjuk Brazíliának vagy Kínának nem jut eszébe az, hogy, hogy olyan módon növekedjék és fejlődjön, hogy másodendűeknek tekinti területének egyes részeit. Lehet, hogy ő, mondjuk speciális kínál maradva bizonyos Jobban fejlődnek, de nem azért, mert, mert Kína szalik a többére, hanem azért, mert így ilyen gazdasági viszonyok vannak, de természetesen mondjuk Kína sajátjának tekinti az egész területét. Európai Unió számat más nem tekintette annak a, a keleti nem hanem kvázi hátsó vannak a gyarmatnak tekintette, így is kezeli, így születek meg a csatlakozásződések, és ennek a levét is sok egyre erőteljesebben. Azért a... nem hasonlítunk az Egyesült Államokra az Amerikai Egyesült államokra. Hát amit tulajdonképpen egy egységes nemzeti alakult, ha bár 52 szövetséges állam különböző Más körülmények különbözőt, más képkelőt. Hát Kishinger mondta annak idején, amikor az Európai Unió hát, kialakult, mert az az európai közösség volt, mert közös piac szóval már még az régebbi időben, megmondta a azt mondta, hogy a magyarok ahol fejé voltam az Európa, Európát. Na most végül is adhatnának már, már neki, mert van egy soros elnök, akinek a társadalom megadható, akik viszont nem hívtak meg most éppen szűkvölőt megbeszéléssel, a DBA val kapcsolatban? Na most aztán, a, most a Európa általános helyzetéből rögvest átolként térni a Duna ügyére. A, a mikor az európai együttműködés ilyen módon kialakult, akkor szembenéztek azzal, hogy különféle fejlegységű és területek vannak. Ezeknek a fejlegység különbségeit lényegben össze-európai érdekből ki kell egyenlíteni. Gazdasági érdekről beszélek, arról van szó, hogy van egy szegény régió, amelyik valamilyen elmaradott gazdaságilag szegény, minefene, akkor itt gazdasági háttányok vannak ebből, mert egy szegény régióban szegény emberek élnek, akik kevesebbet tudnak vásárolni következőképpen a gazdaság alapvető érdeke, hogy a szegény régió gazdagodjék meg, tehát a portugálok olyan szegények, mint amilyenek, hogy még cipőre se telik nekik, ahol legyen annyi pénzük, hogy a német cipőt meg tudják vásárolni. képpen gazdaságilag fejleszteni kell Portugália. Na, tudjuk, mert ez volt a logikája az európai uniós támogatásoknak, illetőleg hivatalosan még mindig ez a logikája a dolgoknak, csak hogy ez a gazdaságot kellene fejleszteni. Most látható az elmúlt 15, és föl az elmúlt tíz évben, hogy nagyon kezd ez a, a dolog, és az európai támogatások egyre inkább azoknak az óriás beruházásoknak a finanszírozására szolgálnak, amikor a vak is látja, hogy semmivel se segítik a helyi fizetőképességnek javítását. Tehát a, a pénzek azok elmennek, a helyzet nem javul semmit. Elég ellegzetes ez a magyarországi valami tehát ebből a bizonyos körülbelül 8000 milliárdnyi forint támogatásból, amit megkaptunk ebbe a mostani tervezési időszakra Európából, ebből a gazdaságot nagyon jelentékenyen lehetett volna fejleszteni, hogy ez bárkenik is szükséges, de mit látunk, ez alatt a 7 óta terjedt idő alatt, mint a Silesikloppáján új zuhan a magyar gazdaság, és közben a támogatási pénzek majdnem mind elmentek. Van még valami töredéke hátra, amivel a szerencsétlen kormány megpróbál gazdaságot érénkíteni, de lehet, hogy ez sem fog neki sikerülni, mert megkötött szerződések vannak, amiket a brüsszeli hivatal nem nagyon szeret módosítani. Tehát lényeg az, hogy, hogy el, el tudunk költeni 8000 milliárdot úgy, hogy ezen közben nemhogy javult volna, nem romlott a magyar gazdaság. Na, ez a mi sarunk, nem a Európát akarom színi, de, de kétségtelen, hogy azt is hozzá Európa is. Nem erről szólt a történet. A történet az hogy tessék fejleszteni a gazdaságot úgy, hogy növekedjen az embereknek a jövedelme, a vásároló képessége. Hát amiről nem szólt a, a magyarországi támogatás az elmúlt néhány évben, az pontosan ez, és amiről nem szól esetleg a Dunára köthető pénzeknek a milliárdjai, az megint. Semmivel se fog javulni senkinek a fizetőképessége attól, hogy sok-sok milliárd eurót elköltünk a Dunának a hajózási javításán. Tehát ezt így nem lehet megkez közelni, nem lehet megoldani, Hát sajnos a probléma a lényege az, hogy, hogy ezeknek az óriásségeknek az érdekérvényesítő képessége jóval nagyobb a, a központi mézárosztásban, mint azoknak a sokmilliónyi embernek, akik pusztán számokat jelentenek egy-egy választáson, és valamelyik párt vagy politikus hatalomba jutották, vagy nem jutatják hatalomba. Ezen kívül aztán más lehetőségük nincsen, de, de ahhoz, hogy, hogy a dolog változó, hogy, hogy valóságos például a gazdaságnak a fejlődés a fizetők, képesség javuljon, uh, ahhoz ezeknek a millióknak az aktív részvétele is szükséges volna. A, részvétele, a döntéshozatalban, amitől egyre messzebb és messzebb kerülnek. Annak ellenére, hogy az Európai direktívák ezt elő is írják a társadalom részvétele döntéshozatalban. Na, hát amikor a valaki eldönti az, hogy épjön itt egy autópálya, és majd Józsikámmal -e, te hogy meg fogják kapni a, a kivitelezést. Hát akkor ilyen körülmények között ö, ö, ennek semmi között aztán már a, a társadalom részét. akkor ezért még csak azt jelenti, hogy az Európai Uniónak a, hogy mondjam, csak a szabályai, azok tulajdonképpen hát, gyengék és bizonyos mértékig egy olyan elképzelés alapultak, amik nem voltak rendesen átgondolva, mert ha csak arra gondolok, hogy, hogy alapel mondjuk a szabad kereskedelem, ez jónak hangzik, de amikor a góriát mellé a Dávidot berakják, bár úgy lenne, de mondjuk amíg a óriás mellé berakják a, a Liliputiakat, hogy akkor most ti is emeljetek ugyanakkor a súlyt, vagy mutassátok meg, hogy mit tudtok, addig az óriásnak a például a keres, szabad kereskedelemben érvényesíthető ereje, tessék körülnézni azokkal a hatalmas, ugye, hát néhány kereskedelmi lánc, nyugat európai kereskedelmi lánc, amelyik tulajdonképpen a erőt, hát magával viszi, miközben alig fejleszti, vagy egyáltalán nem törődik azzal, hogy a belső gazdasága a termelés működjön, hisz kívülről hozott árut ad el azoknak az embereknek, akiknek tulajdonképpen a szabad kereskedelem eh, eh, hogy mondjam, elve mellett eh, gátját, is gátoljuk azt, hogy ők versenybe kerüljenek, hisz eh, megveheted a külsőt, minek akarod ezt termelni, sőt, az ott esetben ezt a eh, eh, Kifejezetten megdáltalják, mint a mezőgazdaságban például. Ennél igények, hol van itt szabad kereskedelem? A Nyugat Magyarországon, Na az jó. emberek Ausztriába járnak át vásárolni, mint Ausztriában olcsóbbak ugyanazok a ticket, mint, Nyugat, mint Magyarországon. És megint Pedig... keresnek az osztrákok? most pedig, pedig, pedig, hát elvileg ugyanabban az Európai Unió vagyunk, szabadkeresére van, hát roppant egyszerűen a dolog. Jó, hát a... Ezt, ezt azért mondom, hogy ez, ez megfordult, mert így, így szabad rablássá válik gyakorlatilag. Tehát egy olyan elv, amit vagy nem gondoltak végig, hogy ezt lehet-e így alkalmazni, vagy pedig, Igazából megint egy lobby érdek ö, ö, lehető tett, hogy ez így nagyon. Kötköről Követ, mert... van szó. Ebben az esetben, amit mondok, tehát, hogy, hogy a, a magyarok miért járnak át Ausztriába vásárolni, ez a dolognak roppant egyszerű magyar van tulajdonképpen. Az, hogy a magyarországi cégek árkartelt képeznek, és lényegében akinek monopóliuma van, az szabadon tudja az árakat megalapítani. Ausztriában nem tudnak árkartelt képezni, mert a osztrák közhatalom ezt meg tudja akadályozni. Ugye a törvények jobbak vagy a törvények az érvényesítés jobb, azt én nem tudom, ezt tanulmányozik ellen. Egy a lényeg, hogy az árkartel az ellenség a szabad ez szóval összeférhetetlenek. Tehát a, a, azt jelenti, hogy a, a szabadkestem lényeg az, hogy, hogy minél olcsóban versengenek az em, a, a, a eladók, hogy ki tud olcsóban adni, és végülis az a győzteseket olcsóban tudjál adni. Most ebben az esetben nyilván nem igaz, mert ilyen, ilyen esetben a Magyarorsz, nyugat-Magyarországon az áraknak le kéne menni úgy, hogy nyugodtan le is mehetnének, hogy, hogy ne Ausziában menjen a nép vásárolni, hanem vásároljon. De. De csak az egyik oldal a dolognak, mert ez mondjuk olyan értelemben egy versenyhátrány, hogy, hogy ott mondjuk egyszerűen olcsóbbak. A, a termékek. De a másik oldalról az osztrák termelő a saját portékájával adott esetben könnyebben és és alaposabban benne lehet abban a kereskedelemben, ami a helyi kereskedelem. Viszont annak igazából nincs értelme, hogy, hogy mi olyan árukkal hát, kereskedjünk, amiket sok-sok ezer kilométerrel a rép termelnek, miközben itt a szomszédban kivágják az almafákat. Hát, tessék, olasz és osztrák almát lehet kapni. Hogy milyen vazmákok ezek az almák a németáinkhoz képest? Német hagymát, kínai fokhagymát, spanyol, mit tudom én... Zöldséget. Zöldséget. Izé, tehát, tehát alap dolgokat, és akkor ugye, ami még be van csomagolva, az hmm. még problémásabb, mert a, valóban, ahogy ez ugye most kiderült, hát csomagolásra bármit lehet inni, hogy az magyar, és maga a csomagolás, az lehet, hogy tényleg magyar, és egy magyar ember rakta bele egy dobozba, de hát a, a mögüle a mezőgazdaság és az a termelőbázis, a az gyakorlatilag ki, ki jött és így gyakorlatilag az országnak a saját értékteremtő képessége, és végül a pénzteremtő képessége is, hát megvan ezzel lőve. Magyarországon a tavalyi évig folyamatosan olyan gazdasági politika érvényesült, aminek a célja a hazai magyar gazdaság elpusztítása volt, nem tudok ennél ennyiben fogalmazni, ez volt a cél. Elég messze is tudtok jutni ez a dologgal. Tavaly óta a kormányzat megpróbál valamit tenni ezzel ellen. Például lehetővé tették azt, hogy, hogy a helyi kereskedelemben a, a helyi termelők a sátáruikat eladhassák, ami Európában mindenütt megvolt, kivéve Magyarországot. De ez is így. Ezt, ezt így kimondani elnézést, hogy lehetővé tették, hogy a helyi árut a helyi kereskedelme eladhassák. Ez önmagában véve egy olyan mondat, ami elképesztő okay. a XXI. században. Valami olyasmit kiváltságként vagy vívbányként állítunk be, ami évezetekig az volt az alap, a természetes, hogyha nincs egy elős-belső gazdaság, akkor akkor akkor gyakorlatilag nincs gazdagság most, hát sem. Nézd, Géza, egyébként ez nem csak időben vissza, hanem térben is abszurdolok. Hát egy francia, egy osztrák vagy egy íres nem is értené meg, hogy miről beszélek. Hosszasan kéne magyarázni neki. Nem érteni, hogy miért. Mi ez? Mi ez? Föl se fogná. Teljesen ismeretlen. Na de a dolog összefügg azzal, amit mondtam, hogy mi nálunk a, a gazdasági hatalmat, lényegben Jani Sárkodással lehetett megszerezni. Tehát a, a, a mi ö, vezetőink, politikusaink egész egyszerűen az elemi érdekeiknél fogva kintenek voltak maximálisan a, a, a külföldi mutatói cégeknek az érdekeit kiszolgálni. Tehát ezeknek a cégeknek volt az érdeke az, hogy elpusztuljon a magyar gazdaság. Most kéne megint egy szünetet most tartanunk. Most nem tudunk szünetet tartani, úgyhogy folytatjuk. Igen. Marci, tudunk szünetet tartani? Oké, okay. akkor tartsuk szünetet. Igen. Early one morning the sun was shining. I was laying in bed. Wondering if she'd changed at all If her hair was still red The folks, they said our lives together Sure was gonna be rough They never did like mama's homemade dress Papa's bank book wasn't big enough And I was standing on the side of the road Rain falling on my shoes Heading up for the east coast Lord knows I paid some dues Getting through Tangled up in blue First minute, soon to be divorced I helped her out of a jam, I guess But I used a little too much force We drove that car as far as we could Abandoned it out west Split up on the docks at night for the green net was best And she turned around to look at me As I was walking away I heard her say, oh, my shoulder We'll meet again someday on the avenue Woods, Working as a cook for a spell But I never did like it all that much And one day the axe just fell So I drifted down to New Orleans So or lucky with a bee employee. Working for a while on a fishing boat Right outside of Delacroix But all the while I was alone The past was close behind I seen a lot of women But she never escaped my mind And I just grew Blue. She was working in a topless place and I stopped in for a beer. I just kept looking at the side of her face in the spotlight so clear. And later on when the crowd thinned out, I was just about to do the same. She was standing there in back of my chair. I said, "Timmy, don't I know your name?" I muttered something underneath my breath. She studied the lines on my face. I must admit, felt a little uneasy when she been down to tie the tires and laces of my shoes. Triangle love in blue. She lit a burner on the stove and offered me a pipe. I thought you'd never say hello, she said, you look like a silent type. Then she opened up a book of poems and handed it to me, written by an Italian poet from the 13th century, and every one of them words rang true and glow like burning coal, pouring off of every page like it was written in my soul, but me to you. There was music in the cafes at night and revolution in the air. Then he started into dealing with slaves and something inside of him died. She had to sell everything she owned and it froze up inside. And when it finally the bottom fell out, I became withdrawn. The only thing I knew how to do was to keep on keeping on like a bird that flew. To get to her somehow. All the people we used to know, they're an illusion coming now Some are mathematicians, some are carpenters' wives. Don't know how it all got started. I don't know what they do with their lives. But me I'm still on the road ahead for another joint. We always feels the same, we just saw it from a different point. Nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Miklós Jendrák, Koluncia Gábor, a van majdnökkel. Nos, a Duna Stratégiát, meg a Dunát, védelmét hirdettük meg a műsorunk elején, és ezért, hát, bár szükségszerűen volt tágabb kitekintéseink, is, hogy legyenek. Most picit viszekanyarodnánk megjön a, a Dunához. És ugye azt már végülis hát, hogy mennyi nyugodhatunk meg, azt nem tudjuk, de pillanatnyilag nem fenyeget az a veszély, hogy duzzasszák, legalábbis majd Magyarországi szakaszon a Dunát. Tudunk délre, hogy mi fog történni, ez egy külön történet, arra is érdemes tennem már párszor beszélni. Viszont más egyéb veszélyek azért továbbra is fennállnak. Ugye beszéltünk a drón stratégiáról, mint egy olyan alapdokumentumról, ami mindenféle célokat megfogalmaz, de az egyik fő prioritás, ami meg van fogalmazva, a hajózhatóság biztosítása. Na most erről hivatkozással további bevándorlásokat terveznek. Ö, miután tudasztani nem lehet, ezért ö, a tervezők, meg a vizes lobby most arra készül, hogy további kotrásokat végezzen a Dunán. Most a kotrásokról valamit el kell mondjak. A jövő nemzetékek országgyőrösség biztosa még hónapokkal ezelőtt tartott egy konferenciát éppen a Dunával kapcsolatban, és ott egy öreg vizes mérnök mondta el, hogy a 60-as, 70-as, 80-as években több millió köbméter Dunakavicsot kotottak ki, nem hajózási szempontból, hanem alapanyag kinyerés miatt. Ugyanis ebből épültek a panel lakótelepek, a, akkor épültek meg a házgyárak, amelyeknek alapanyagra volt szüksége, és a óriási mennyiségben még hozzá, és a Dunakavígy szemösszet különösen megfelelt a betongyártás céljára, meg mindenféle erőgyártási célokra, és több millió köbméternyi medanagot kotortnak ki a Cseszlovákiában is épülő lakótelepek, meg a Magyarországon is épülő lakótelepek, meg egyéb más mindenfélek számára. Aminek a hatására a Duna viszintje Szabtó dére egészen a Dunam másfél-két méterrel lejjebb ment. Erről nem nagyon beszélnek. Viszont ugyanaz, csak ennek a hatására, miután ez egy összefüggő folyamat, tehát ha, ha nem érkezik földről a kavics után portlás, akkor a Duna viszi tovább a meglévő kavicsókkal, különösen árvízkor. Nem tudom, kinek mennyire tűn föl, nekem nagyon föltűnik, miután foglalkoztam a rakpartokkal, hogy gyerekkoromban emlékeim szerint ritka eset volt hogy lehetett látni a rakpartok tövében a köveket, az odahordott védelmükre szolgáló köveket, most meg az a ritka eset, hogy, ne, hogy, hogy hogyha nem lehet látni. Tehát itt is egy közel másfél méteres kis, kis vízszín csökkenés következett be. Magyarul a meder ennyivel van mélyebben, mint volt mondjuk 40 évvel ezelőtt. Mielőtt mert, mert ö, a följebb kikotorták a Dunát, de és a, nincs, nincs utánpótlás. Nincs utánportlás, uh -huh. és csak hordja tovább, és nincs, ami helyette érkezett. Mm. Ez egy folyamatos dinamikus dolog. Ez egy folyó. Ez már ennyi ez a feltűnő. Nem gyorsul meg például a folyó ilyesmitől, vagy ez nem De meg számít. is gyorsult, gyorsul, természetesen. Gyorsul, tehát, gyorsul, tehát, gyorsul. természetesen gyorsul. tehát ez egy nagyon brutális duva beavatkozás volt abban az időben. Nagyjából a 90-es évek elején a, a panel lehanyatlásával, házgyara bezárásával megállt de maga kotrás nem állt meg, csak éppen most már nem alapanyag, nem alapanyag kirablás a célja, hanem a hajózással, ivarkodással kotorált tovább a Dunát, ilyen előzmények után. Kihangsúlyozom. Most már az a különbség, hogy pont az előzmények miatt előírás, hogy a kikotolt anyagot nem lehet eladni, mert ugye teljes rogal félnek attól, hogy tovább fogják rabolni a Dunakavics kincsét, ezért mi a előírás, ha egy helyen kikotorják, egy más helyen vissza kell tölteni ugyancsak a folyóba. Tehát mondjuk lerakó helyet kell neki találni. És ö, a Vitokinál vettem most egy ilyen tájékoztatón, ahol közölték velünk a legújabb terveket a Duna további kotrására vonatkozóan. Ugye előbb már beszéltünk arról, hogy, hogy milyen ö, ö, nagy méretű hajóknak a hajózására Uh, hát vállalatomé kötelezettséget, erre már külön ki fog térni, hogy miért is vállaltok ezeket a kötelezettségeket, és a legközelebbi ilyen beavatkozás, kérem szépen az ápát hídnál fog bekövetkezni a tervek szerint, ahol uh, a tervezők szerint egy gázló van már, attól függ, hogy mit tekintünk gázlónak. Lehet, hogy csak 2,4 méteres a vízmérség, és nem 2,8 méter, aminek a Ö, nagyméretű, nagymérődési hajók számára szükségesnek kéne, hogy legyen. E, és ö, és nem, csak, nem csak a Árpád hírnál, hanem számos más helyen, Százhalambattánál, Ercsinél, Vácnál, és itt tovább, és itt tovább, vannak ilyen további tervek, és ami különösen szemhez nekem, hogy kérem szépen itt is meg kellett állni a lerakóhelyet, ahol ezt a kikotolt anyagot lerakják. Igen, ám csak Budapesten, hát egy meghatározott partvonal van, itt kiépített rakpartok vannak, itt nem lehet csak lerakni. Ezért mi találtak ki, hogy a csepe és kikötőben húsz éve, vagy még annyi sem, kb. húsz éve építettek egy újabb medencét. hogy addig volt a Petrolom kikötő, meg két nagy medence még azon kívül, és egy harmadik számú medencét is kiépítettek, hogy bővítsék a kikötő kapacitását. Nos, kérem szépen, itt van előttem a termi, szerint ezt a merencéfajra föltölteni ezzel a kikotott anyaggal. Erre egy dolog jutott eszembe, amikor Akkor a GDP-ről... Kinek kotorják a Dunamedrét, ha mondjuk itt nem kívánatos az, hogy mondjuk legyen hajónkikötő, ha azt belehetem. Na igen, igen, igen. A... egyetlen mondat még csak, ehhez szóval aztán átadunk. Kikötőkről egész idő alatt először, nincs szó mm -hmm. Na, hogy, hogy mondjuk ázd csak egy gödröt. Majd minden további nélkül visszatöltöm, majd bármilyen más csináltam volna, ennek akkor semmi értelme. De a GDP kétszeres növekszik ezáltal. Egyszer a kiásással, egyszer a visszatöltése. a különbség az, hogy itt mások a méretek, és mindez az egész akció közpénzből megy. Na hát, nem ide tartozó, nem szoros nem ide a dolog, de nem tudom megállni, hogy el nem meséljem a Dunakotrással kapcsolatos dolgot. Ezek ilyen kerekszemcsés a folyó által kerekre csiszolt kavicsok vannak a dunába Történt egyszer még a régi rendszerben, hogy egyik magyar cég kapott egy megbízást Líbiában és vagy nem tudom mi a fenére, megkapták a, a, a megbízást, szépen hatalmas zsíros dolognak látott, jövedelmező a dolog. aztán felvonultak a maguk gépeivel, hogy elkezdjék az építkezést, abban a percben nem is volt, ez panelházépítés volt. Na, abban a percben viszont kiderült, mikor megérkeztek Líbiába, hogy az élet szemű kvarc kavics az nem felel meg ennek a technológiának, úgyhogy a, a házak megépítésének a céljából kénytelenek voltak uszályokon Dunakavicsot szállítani Líbiába, úgyhogy megvalósult, a viccnek a poénja, homot, homokot exportáljunk a, a szaharába. Nos, előbb utaltam, valamennyire, hogy miért is kell ezeket a gottásokat végezni. Ezen a bizonyos tájékoztatón természetesen meghívták a, a környezetvédők képviselőit is, hogy a kötelező ezeket az egyetéseket lebonyolítani, és hát kipipálhatták, hogy a kormány. Ez a hatásvizsgálati része? E, hát ez magának az elfogadásnak a Na, része, hogy, hogy ez ezt egészhetnék el. Kell. Milyen mostan szólt hogy elfogadás? Következő Hosszú folyamat. Következő. Először is, először is kezdjük ott a, a, a dolgot, hogy, hogy van valami Duna, hajózás, meg kotrás, a mindenféle dolgot lehet csinálni adott esetben. Most a Magyarországon a határos törvénynek jelen esetben a 1996. év 21. törvény úgy rendelkezik, hogy ilyen esetekben, környezeti, gazdasági és társadalmi hatásvizsgálatot kell először is készíteni, amely hatásvizsgálat tisztázza a dolognak a komplex összefüggéseit. Gazdaságilag hogyan áll, megéri-e, nem érje miképpen éri meg, meg, társadalmilag mik a, a következményei, a környezetiek mik a következményei. Ennek van egy-egy hogy mit hogyan kell megvizsgálni, összehasonlítani, és végül, amikor készült ez a hatásvizsgálat, akkor a döntéshozó ezt a hatásvizsgálatot a dokumentum együtt megkapja. A hatásvizsgálatban van neten egy javaslat is arra, hogy mit hogyan kell csinálni, és döntés, természetesen azok, akik ezt csinálják, azok nem tudják ezt eldönteni. Valakinek még el kell döntenie ennek alapján, de minden esetre az a valaki, aki dönteni fog, most már pontosan látni fog, hogy gazdasággal, a gígyál a helyzet, a társadalmilag, környezetileg, és ennek alapján tud mérlegelni és dönteni. Most még egyszer módon, 15 év óta ez a törvény Magyarországon hatályban van, még eddig soha egyetlen alkalommal se nem alkalmazták. Tehát ennek a hatássíkatnak az volna a célja, hogy a modern világban akkor minden döntés egyre nagyobb és egyre bonyolultabb, tisztávazta -e a döntésok a hogy mi fölött is döntenek ők hogy nem arról van szó csupán, hogy a Dunán mekkora hajók járnak, mondjuk a példegevét, hanem van egy csomó másféle összefüggés. Nagyon hosszú és bonyolult összefüggése. Tehát ezeket szépen, nem boszorkanság technika, szépen ki lehet dolgozni, meg lehet mutatni, ennek a fényében aztán el lehet dönteni azt, hogy mit, hogyan célszerű, a további Há, olyan van, olyan, van olyan ország, ahol ezt komolyan használják? Mert nekem az a sando hogy hogy az ország egy részében az Európai Unióban is valószínűleg ezt vagy formálisan, vagy hát szintén inkább se, hogy se próbálják megcsinálni, hisz ez nagyon lelassítja azokat a folyamatokat, ami mögött ott ugrásra készen Most, áll a ilyen, a Azt tudom mondani, hogy természetesen ö, ö, senki döntés volt, nem igazán szereti, hogyha kezét megködik. Az emberi természet olyan, hogy én, én látok valamit, hogy szeretek hasraütéssel dönteni, de én tudom legjobban. Ha van még egy 30 oldalas lassi hogy amit el kell olvasnom hozzá, az csak, csak a feje fájdul meg tőle, és bizonytalanná válok. Sokkal egyszerűbb, hogy nem olvasok semmit, hanem eldöntöm. De ez rendszerfüggetlen dolog, tehát emberi természetben van, de... A dolog másik oldal viszont az, hogy mások mit szólnak hozzá. Konkrét példát mondok. Valamikor ilyen hasi alapon döntötték el a Szavusziában, hogy Szentendorvban atöörövet fognak építeni. Meg is építették. Ezek után az osztrák zöldek nagyon bepöccentek, népszaválást kezdeményeztek, és mit tesz Isten, osztráknép úgy döntött, hogy novaton. atom. A megépült atomörövet ott kellett hagyni, azóta már szépen ö, rozsabokok nőttek rajta, vagy mit tudom is oda. Nem lehetett üzenbe helyezni, mert osztrák nép nem akar. Most, de mondjuk ez nem hatásvizsgálat, hanem most, ez, nem hatásvizsgálat. ez egyszerűen a társadalom önvédelmi Ez reakciói. nem hatásvizsgálat. Hát itt ez a dolog abból kezdődött, hogy nem volt hatásvizsgálat. Most már van. Tehát most már ilyen dolog nem merülhetne föl, Tehát ha arról van szó, hogy valami atomeret építsenek, akkor a dolog azzal kezdődik, hogy nem, vagy építünk, vagy nem, nézzük meg a hatásait. Nézzük meg, mi a helyzet környezetileg, gazdaságilag, társadalmilag, és aztán ezt megnézzük, és ezek után, ezek után döntünk arról, hogy akkor legyen-e vagy ne legyen. Hogyha szventendorf előtt ö, gondol valaki erre, hogy nézzük meg, hogy akarja-e a nép, akkor nem kellett volna két milliárd siringet kidobni az ablakot, nem épült volna meg semmi, mert rájöttek volna, hogy a nép ezt nem ilyen Szóval, így működik az mert, bocsánat, mert ugye ennek milyen elemei vannak a kaltársaságoknak, környezeti? Kaltársaság és társadalmi. És ez a társadalmi résznek meg kell, a része. Tehát tulajdonképpen, ha a társadalom egy, egy, egy, egy változtatást egyszerűen elutasít, akkor tulajdonképpen ennek nincsen helye. Ha ezt közvetlenül értelmezem. Pontosan, arról van szó Géza, hogy, hogy nincs az a szakértelem, ami felülírhatja a demokráciában a népakaratot. Tehát, tehát itt már a dolg nem is az a kérdés, nem az a kérdés itt, hogy jó-e az atomerű, vagy nem jó. Akár jó is lehet. De ha az ország nép azt mondja, hogy nem akarja, akkor innentől hogy demokrácia nem tehet más, mint hogy nem építi meg. A dolog azért is érdekes, mert most minánunk is van egy vita az atomerőművel kapcsolatban. Ez a japán katasztrófa ez főképpen napi hozta és egy-egy és csoportok próbálkoznak azzal, hogy népszavazja az atomerőművel kapcsolatban, hogy szakértők pedig ö, ö, ezt azzal próbálják lelőni, hogy, hogy a, a Marinéni csak nem bízunk rá ilyen fontos dolgot, mert a Marinéni az, az, az re, nem ért atomerőmű, az most szeretné, hogy legyen mindig áramszolgáltatása lakásában. Úgyhogy ezt a marinéni belátására... Ö, így nem lehet bízni. Nagyon hangzó érvet, csak a kérdésem a következő. A Marinéni ennyire nagyobb bunkó, mint a Frau Mari Ausztriában? Mert a Frau Mari-nak Ausztriában nem kellett. Mm -hmm. Egyébként Ausztriában azóta is e, ég a villany a Frau Marinak a lakásában, mert tudnék a, a szak, szakigazgatási te nagyot és keserült, és kitalált az, hogy hogyan lehet az áramot atomerőmű népül biztosítani. É, például nem? Nem, nem, nem, nem, nem, esorban, nem esorban, hanem, hanem azok már akkor megvoltak, hanem, hanem, azokkal a megújuló energiafajtákkal, amikből Ausztria most már álló Na, hát, és bocsánat, itt van egy másik oldal, hogy az energia, energia. az energia felhasználásnak az igényet is lehet csökkenteni, tehát az életmódot is lehet változtatni, tehát nem, nem csak az az egyetlen lehetőség van, hogy még egy újabb fogyasztott bekapcsolunk, hogyha hogy mondjam, civilizáltabban akarat élni, hanem lehet zöldebben is élni. Nagyon, akkor erre, csak erre elmondom <gül> azt a bűnjelnek mondható reklámot, amikor azokhoz akadta azok, azok elő, hogy akciósan akcióban lehet venni rekondicionálót, és ezt az E-Tomos a, a, a, Hubek hirdette meg. <síns> hát jó, oké. <kül> Na, nem akarok, belemenni... Volt egy hatásvizsgálat, csak nem társadalmi, hanem egy kis. Ő <gazdasági> <üzleti. gazdasági> volt. Szóval nem akarok belemenni ebbe az energiadolgozásba, ezt csak a példakedvért, a példakedvért hoztam föl. A dolog lényeg az, hogy egy, egy tervet ilyen módon kell előkészíteni. És, és valami, amit a magyarországi tervezők és politikusok neveznek tudomásul. Egy terv elkészítése nagyon időigényes munka és nagy ráfordítást igényel. És egy korszerű terv 85 a egyeztetésből áll. Uh -huh. És ennek megfelelő az időráfordítás és De! Nekem az a gyanúm, hogy itt még a 15 sincs, meg nem vagy a semmi 85 si, Nem, semmi si, ez a terv, miután, miután, miután három évig egyeztettük, utána fél év alatt meg lehet csinálni. Uh -huh. e, e, és, és ez a terv mindenkinek tetszeni fog. Pontosabban, még el is többől van szó, ebben a tervben mindenki részt fog venni. Tudnék, a, a, a, a korszerű tervnek nem az a lényege, hogy idejön jön a, a világ legnagyobb gigacége, és épít egy hatalmas fejlőkarc volt, vagy, vagy piramis vagy nem tudom mi az ördög, hanem a tervnek az a, az a lényege, hogy aktivizálja a társadalmat, és mindenkiben a cselelők képességet föléleszti. Tehát mindenki hozzáteszi a magáit, ettől válik egy társadalom működő képesség, de az a terv, amit ilyen módon kidolgoznak, az látható, hogy nem megy az emberek feje fel, téged akkor lehet aktivizálni, hogyha tudod, megértetted, tetszik neked, és a saját magad részét is fel tudod mérni. Ebben a terben akkor fogsz részt venni. Hogyha a terv nem ilyen, hanem arról szól, hogy jön a nem tudom, milyen cég és épít autópályát, akkor azt legfeljebb nézni, tudod tetszik vagy nem. Lehet, hogy tetszik neked, de egy biztos részesen a ternek, te nem vagy. Következésében a hatékonyság ennek a tervnek annyiban fog csökkenni, hogy téged kihagytak belőle. Uh -huh. Te ott állsz az oldalon és bámulsz. Na most a, a, a mai társadalom attól fog működőképessé válni, hogyha a tervek nem ilyenek, hanem a tervek olyanok, hogy az emberek, minden ember, aki teheti részt vesz a megvalósításában, a saját jól felfogott érdekében. Tetszik neki, látja, mi a dolgot csinálja. Hát na. Te a Vituki na most pontosan, e, pontosan, rendezőnyen e, milyen? Na mondjak, pontosan ezt akarom mondani. Te az egyeztetés részeként voltál? Úgy, hogy mondom, az elfogadásnál előírás az, hogy egyeztetni meghatározott, meghatározott körben, és a meghatározott körben beletartoznak a, a civilek is, civil szervezetek is, és dokumentálni kell, hogy ezek a egyeztetések megvoltak, ergo meglettünk hívva egy ilyen tervismertetésre. És nagyon tanulságos volt, mert hát ők ugye elmondták a magukét, ismertették a terveket nagyon szakmai alapon, és mint tudom én, és csorú maga a medrébe az egész dolog, egészen addig, amíg föl nem álltam, és meg nem kérdeztem, hogy ugyan mi végre ez az egész. Mert ugyanis vannak ő általuk axiomán tekintett kiindulási alapok, Amiket ők evidenciának tartanak. Tehát, hogy a folyó hajózhatóságát javítani kell, ez egyik axióma, ami néjában nem biztos, hogy javítani kell, mert már hajozható most is a folyó, ahogy ez elhangzott. És a másik, hogy az milyen hajózási vízmélységet és mennyi időn keresztül kell biztosítani. És ö, hivatkoznak egy kormány rendeletre, ami ezt előrtad 10 évvel ezelőtt. Ö, na most. A Vitoki, akinél ez az egész történt, készítette egy átfogó anyagot is a Duna hajózhatásának elvítására, és ezt a környezetvédők támadták azzal, hogy egyordalúan állítja be a dolgokat, nem kaptak érdemben választ a felvetéseikre, és végül kinyukba, Jobb hiány az országgyűlési biztoshoz fordultak, a jövő nemzetekek országgyűlési biztosához, vagy közismertebben zöld hogy nézze már meg ezeket a dolgokat, hogy mennyire ö, állják meg a helyüket ezek a axiomák. És az országgyűlési biztos kiadott állásfogalást tavaly októberben, amelyikben nagyon, hát alaposan áttekintve az egész dolgot, megállapítják, hogy tulajdonképpen nincs olyan nemzetközi elvárás, vagy előírás, ami Magyarországot ilyen paraméterekel kötelezni. És a magyarországi szabályozás mindenből a legszigorúbbat vette. Tehát például van a Dunabizottság, ami a nemzetközi szervezet, a menti országoknak a közös szervezete, kiadott egy ajánlást, amelyik szerint két és fél méteres merülésű hajóknak kell közlekedni az év 340 napján keresztül. A 365-ből. Csak a tudom, 25 napon keresztül viselhető az el, hogy olyan alacsony vízállás mellett, a renk, különösen alacsony vízállások mellett, hogy nem kell a két és fél tartani. És kiderült, hogy először is ez egy, nem egy kötelezés, hanem egy ajánlás. Ha akarom, betartom, ha nem akarom, nem tartom be. És... A, a, viszont ami nemzetközileg nem, nem előírás az egy másik ö, ö, nemzetközi egyezmény AGN egyezménynek hívják ami viszont lényegesen enyhébb sokat fogalmaz meg, de természetesen mi a belső, tehát a belföldi szabályozásunkban szigorúbbat vettük alapul. Hát igen, mert a szigorú, a koltrási köbméterben is mérhető. Na most hát itt van az munkalehetőség valakinek. A, igen. Probléma, a probléma itt a következő, és itt ez, ez, ez megint a mi sarunk, és nem az Európai Uniói. Európai Uniónak vannak mindenféle a hatalmas ajánlásérlek általában a keretjellegűek, elég nagy részük nem kötelező, hanem, mint a nevés is mutat, csak ajánlás. És ezen kívül is többféle értelmezést tesznek lehetővé. Hogy előbb, előbb szóba került a hazai kistermelőknek a kérdése. A, a dolog lényege az, hogy hogy van valami európai szabály, hogy bizonyos minősítő kritériumok kellenek ahhoz, hogy valami a piacra, ne csak a helyi piacra kerüljön, hanem bekerülhessen az európai piacra is. Ezek esetleg adott esetben elég szigorúak, és főleg az ellenőrzési metódusok eléggé külségigény, költségigényes lehet. Na most a dolog lényege az, hogy a, a lokál szót, ezt a, a magyarországi szabályozás. Úgy fordította le, hogy én az őrségemet kizárga saját falomban adhatom el. Tehát még a szomszédos, 5 km-re jövő városban sem vihetem el, mert ez nem a Hely, helyi lokálban. Igen. Na most a helyzet, a helyzet az, hogy ezt ugyanezt az a előírást vagy vagy szabályt Ausztriaban úgy értelmezik, hogy a lokál az Ausztria területét jelenti. Egy másik példa. A, a tejtermékek, véletlenül találkoztam ezzel egyszer pár éve, a tejtermékek e, forgalmazásával kapcsolatosan van egy Európai Uniós előírás, miszerint a tejformákat e, vagy a vagy tejféleségeket e, csak e, rozdamentes acéltartályban szabad elhelyezni. Most egy magyarsz, hogy a magyar kis hogy ezeket a bazitrága e, miért beszerezze, semmi lehetősége nincsen, azon feldobta a talpát. Figyelj, amikor valaki nézett ennek, akkor a következő derült ki. Szó szóval sincsen itt a rozdamentes acéltartályról. Ez egy előírás, ami azt jelenti, hogy rossz frej. Vagyis arról van szó, hogy olyan ízébe kell a tejet tárolni, ahol nem potyog bele a rosda a tejbe. Egyébként körülbelül 5000 év volt, a minden tejtermének van ennyi és a magyar paracnak is mindig is volt, hogy nem rosdásoló vasba tette be a tejet. de maga az Európai Unió sem követte ezen meg a rosdamentes acél, azt már a magyar buzgó mocsingok rakták hozzá, túli hegésből rosdamentes acél, bármiféle, bármiféle nem rosdásoló anyag elvileg szóba jöhetett volna az európai előírás szerint is, de nem. Mi a és hát ez az, ami, amire egy fél ö, mondattal ugye, említést tettünk, hogy, hogy ö, tényleg a, ö, hogy mondjuk, jobban el kéne mennünk külföldre világot látni, hogy azt is meglássuk, ami a szabadságnak a, az eleme, mert ebben az esetben ö, talán tudatlanosságból, talán némi kis rásegítéssel ö, bekerülnek ilyen kis apró döntések, amik aztán nagyon sok emberek megkeres, megkeserítik az életét. Hát ilyen az a h c, -H -C, -C -P ja. előírás, tehát ez mm -hmm. a, a e, üzleti az egészségügyi előírása, ami hát ö, olyan formában került ide Magyarországra, ami nagy cégeknél alkalmazható, de egy kis bolt természetesen nem bírja alkalmazni, és tönkre és nem is alkalmazzák külföldön. De ehhez el kellene menni, mit tudom én, Németország vagy Olaszország és megnézze, hogy hogy lehet az, hogy ott egy ilyen kicsi helyen valaki nyithat egy üzletet, ami nálunk nem kaphatna engedélyt, mert hogy az Európai Unió ezt nem engedi meg. És Angliában meg ilyen félig eldült házakban. Az ANT ezt nem engedi meg. Hát az ANT ezt erre De De egy gyakorlatilag csak annyit történik, hogy a plázákba tereli a a vásárlóerőt, mert egyszerűen megnehezíti a, a lehetőséget annak, aki aki helyben szeretne próbálni. Fúli egy dolog, hogy ilyen dolgok feltűnnek a egészségi szabályozásnak, az, hogy a magyar piros pirospaprika indián nyilmeriket kevernek, az meg nem tűnik föl, ugyanis szóval érdekes, hogy működik ez. Ez a közikalkrásnak a lezüllési fázisa ez, amiről már sajnos beszélnünk kellett, de még azért hozzátennék még valami... De ez egy tudatlanság is. Mert ez keveredik a, a trükkösség. És tudatosság együtt. Attól hogy melyik oldalról nézzük. Hát valaki uh, száma tudatos, ez a beavatkozás. Tudatlanság is egyébként, jó, hogy mondod a tudatlanság, hogy a tudatlanságnak van tudnélik egy, egy, egy bázisa is. Ez a bázis az, hogy ezek mögött a dolgok mögött, hogy ilyeneket csinálnak, hogy maximálisan figyelme vesznek valami ajánlást, még azt is túlihegik, abszolút nem törődnek a semmiféle hazai érdek vagy Ennek a mélyében van egy olyan abladató hiány is, hogy Magyarországon semmiféle hazai stratégiája nincsen. Tehát az elmúlt húsz évben soha egyetlen magyar kormányzat nem foglalkozott mindeddig azzal a kérdéssel, hogy mit kell csinálni Magyarország érdekében bizonyos kérdések. És csak annyit kéne csinálni a Magyarországnak is, amit minden más ország, amik normálisan működik, a saját érdekében megtesz. Igen, igen. Hisz nem valami extrém dologról van szó, valamilyen, nem, nem valamilyen, nem tudom, milyen a magyarok ilyen és szempontból, nem különlegesek. Hát ugyanazt, amit az osztrák józanul megtesz, azt valószínűleg Magyarországon is meg kéne Hát a nemzetközi áttekintésem meglehetősen fogyatékos, inkább csak érzésből mondom, amit mondok, a poszkumunista országok közül valószínűleg tartunk Magyarországot Magyarország jött ki a legrosszabbul. Mégpedig azért, mert ezek a bizonyos nemzetstratégiai összefüggések többé-kevésbé ilyen-olyan formában más országokban megvoltak mindenütt. Magyarországon ezek még csak nyomos volt soha. És ennek a logikus következmény lehet az, hogy mondom, érzésen egy Magyarországot a a legrosszabbuk jött az egész dologból, mert a legcsekélyebb erőfezítés nem tette soha, hogy ilyen nemzeti érdekeket megalapítson. Sőt, tűniképpen az igazság, hogy nem is, ez a nemzeti érdek, ez, ez 20 éven keresztül meglehetősen gyanús dolog volt, mert, mert erről mindenkinek a, a népírtás meg a fasizmus jutott az eszébe, ha azt mondjuk, hogy nemzeti érdek. Pedig itt én, hogy ez eszünkbe jusson, aki elment Angliába, körülnézett a világba, és azt, ami jó, azt megpróbálta átplantálni. <tos> De hát ez egy nyitott szemnyitott nyitott elme kell. Hát a, a, ha ember alkalmazkodni akar a világhoz, mert muszáj neki, akkor ennek két különféle stratégiája van, a, egyik az, amit a szétsénél mondtál, de mondok egy, egy ennyien is érdekesebbet. Japán esetét. Japán a 1850-es évvel rájött arra, hogy 200 éve ezárkózás után most már nagyon nagy baj van, mert viszonylag ki lesz szolgáltatva a, a világkapitalizmusnak, nem tud védekezni ellene, és akkor Japán elhatározta, hogy ezt nem hagyja és föl fog szárkózni, és ezer számra küldte ki a, a fiatal szakembereket Amerikába, Európába, mindenhova, nézzék meg, hogy mi történik ott a technikában, a társadalmi mindenben, nézzék meg tanulják, meg is hozzák haza, majd itt megcsináljuk, és olyan sikerre, hogy 50 év elteltével Japánmal olyan erős lett, hogy a világ egyik legerősebb országot, Oroszországot katonák meg tudta verni. Na, e, ez az egyik lehetőség, elmentek a japánok és megnézték van. A másik lehetőség az, hogy ide jönnek az idensek és megmondják, hogy mi van, és mit csináljunk. Ez a lehetőség, amit Magyarország választott magának a rendszer átmenetkor. Nem küldtünk mi senkit sehová, hogy nézze meg. Idejöttek mindenféle külföldi szakemberek, idejöttek a világbank szakemberek, az unió szakemberei, idejöttek a multiemberei, megmondták, hogy mi mit csináljuk. És, és miután mi meg is csináltuk mindazt, amit mondtam, mm. kaptuk egy válvereget, és meg kaptunk egy nagy, nagy kitöntetét is a mellünkre, nagy dicseredet, hogy, hogy milyen jók és remek volt a fiúk, csak így tovább. Mm. Hát erről viszont én nekem nem Hát persze, jut... bocsánat, csak egy, egy, egy fél mondat, mert nekem azért benne van az is, hogy az a fajta szolgáljákűség, amit a, a háború után évtizedek beleplantáltak a, a magyar emberekbe, annak a... A, hát a levét természetesen itt tisztuk meg, hisz ez, egy, ez, egy, ez egyfajta tudati képtelenség, gyakorlatilag, ami, ami, amiben bele vagyunk sokszor nevelve. Tehát az ember még amikor ellenkezik, és látja, hogy valami rettenetesen, hogy mondjam, szűklátókörök vagyunk sokszor, a saját magunk életében ez a szűklátókörűség is ugyanúgy észre lehető. Volt, a, Annak ide a, a, a rendszerváltás után évben volt egy Európai Uniós biztos, aki Magyarországra küldte ki ilyen összekötő nyelfenékén. Egyszer egy konferencián, e, agrákonferencián előadást adott arról, hogy Magyarországnak be kell fejezni a agrártermelést, mert Európában túlszemésül, tehát Magyarország hagyjon fel a Úgy durván, ez volt egyszerűsítve a lényeg. És akkor e, valaki szétlágban megkérdezte tőle, hogy hát akkor mit csinálnak a falusiak, e, e, mire ez a biztos azt neki, hogy csinálják csináljanak művészeti tárgyakat, éljenek ebből. Most ezt a biztos aztán pár évvel később tiszteltedői állampolgársággal tüntette ki Magyarországon. Én elképzelettem magamban, hogy ez a biztos Lengyelországban lengyel parasztoknak mondani ezt a problémát. Most, Tartok a tőle, hogy megrincselték volna. Mi pedig díszállampolgársághoz adhatunk neki. Na, én a visszatérve erre a Országgyűjtési Biztosígyi Tanulmánynak a végéről szeretnék két hónapot e, felolvasni, röviden. Azt mondja, a Vituki tanulmány elkeszítésével egyidőleg nem folytattak le stratégiai, környelekti vizsgálatot. A tanulmány készítője dokumentálatóan folytatott társadalmi egészítéseket, az ott született észrevételeket azonban nem vette figyelembe, és nem indokolta ezek mellőzését. A következő. A Fenty szóval Hiányosok. Hát igen, pontosan. Uh -huh. A fenti miért fennáll a lehetősége, hogy ökológiai, gazdaságosság és közlekedési szempontból nem megfelelő elemzett projekt szerint indokolatlanul túlzó mértékben a folyó egyéb hasonló társadalmi fontosságú bíró ökológiai szolgáltatásai róvására, hogy fel van sorolva ivóvisszolgáltatás, szabályozás, öntözés, mezgadasság, természetfételen turizmus. Tehát ezek róvására valósul meg a Duna hajózhatóságának állami fejlesztése. Mindez az egészséges környelethez való joggal összefüggő visszásságot jelent. És mindezek alapján e, tesz négy intézkedési javaslatot. Az egyik a, a közlekedési felelős miniszternek javasolja, a Ombudsman hogy a nemzetközi szabályonak való megfeltetés érdekében módosítsa az aktuális, azt a bizonyos rendeletet, amelyik ezt a hajózás és vízműséget írja elő. A másik, hogy a vízkeret irányál előírásának felettessék meg. A harmadik, hogy vizsgáltassák, vizsgálják meg a projekt a gazdasági, közpolitikai megalapozottságát, és végül az összehangolás a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi érdekek érdekében egy megfelelőjárási rend kidolgozása. Na most, mit akarok-e ezzel hogy Ugye ez októberben adta ki az ombudsman ezt az állásfogadást, ugye más márciust írunk, nem módosították ezt a rendeletet azóta se, Sőt, az előterjesztő, aki ezt az ombudsman ezt a témát előterjesztette, közölte, hogy ők tárgyaltak is a minisztről méretékeseivel, és közölték velük, hogy nem szándék, nincs szándékukban morosütni ezt a rendeletet. Na most ilyenkor mi van? Ombuszman kérdése, állásfogadás, és ki, Most a következő, következő ez, ez nagyon érdekes, mert ez, a, érdekes módon visszaérekeztünk az alkotmányos kérdéshez. A, a, a probléma a következő, létrehozták Magyarorszámtón 4 Ombuszman hivatalt, ha jól Először még egyet. Különféle kérdéseknek a a, a, kérdések, a, a, a tisztázásom, az Ombuszmanoknak az a dolga, hogy, hogy figyeljék a folyamában lévő dolgokat, illetőleg a maguk szempontjából fölviákkal, vagy valami visszázsákkal tapasztalnak, vagy a jogalkotásban, vagy pedig a jogalkalmazás. Mondjuk a emberjogi jogi ombudsmannak a, a, a dolga az, hogy, hogy emberi jogi sérelmekkel felé a figyelmet, illetve a sérelmek elhárításának arra, és ennek a elhárításnak a lehetőségére. <kül> Ez önmagában egy szép és előre mutató intézményi rendszer. A probléma az, hogy ezek az ombudsmani hivatalok és a hatáskörük úgy a levegőben lebegnek, mint a omw Tehát nem igazán helyezkedtek el. Tudjunk az ombudsmannak ez a véleménye, ez alapjából nem küzömblik semmitben attól, hogy minélünk ennyi az asztalán, mi a véleményünk. Meg lehet a véleményünk jó megalapozott, vagy nem tudom, teljesen mindegy, mert elszáll a levegőbe az a tíz ember, aki a rágyót hallgatja, azt tudom, veszi, vagy, ja, megérté, ér, vagy megérti. Lényük. vagy megérti, Vagy megérti, és osztja, vagy nem érti és nem osztja, de mindesetre ezzel aztán itt a el is végződött, mint az ombudsmannak a munká is elvégződik. Holott, ha megnézzük azt, hogy mi lenne a dolog értelme, a dolog értelme az lenne, az ombudsman a maga vagy. Két munkájával egy lényeges problémára figyelmet, amit intézkedés kívánna és követelne. Tehát a, a, erre az ombudsmani hivatalnak alkalmas lehetősége nincsen. Az a megoldás, hogy az ombudsman egész jelentése visszacsatoljon ahhoz a tárcához, amelyetnek az intézkedés sérelmezi, ez maga abszurdum, ez egy kommunista örökség. Hát így működött a Kádár titkárság mm. annak idején, lehetett a Kádár titkársághoz írni mindenféle panasznevelket, a János bácsi a négyszerűségét akart hát a Nőven... is lehet panaszkodni a rendőrségnél. Igen, tehát, tehát a Kádár titkárság, hogyha kapott egy ilyen panaszt, akkor visszaküldte az illető hatóságnak, aki ellen a panasz szólt, mm. illetve a hatóság pedig megírta, hogy, hogy minden oké, minden rendben van a, a, a beadott panasz alattal. Ez volt várható tőle természetesen, Igen. hát senkit is sem várható az, hogy a, a kötelcse állt maga, tegyassállt maga a nyakába. Na most a, a, a dolog lényeg az, hogy ez így, ez így nem jó, tehát nem működik. Az ombudsmani e, hivatal, hogy hatékonyabb legyen, az kellene, hogy, hogy a jelentés ne e, csalogjon vissza ez az intézméhez, hanem egy valamilyen magasabb intémet Tehát az ombudsmani hivatalnak lehetővé lehetővéként, Kéne tenni az országgyűlés előterjesztés uh -huh. lehetőségét, alkotmánybírósághoz fordulás lehetőségét. Most ezek olyan dolgok, amiket az alkotmánytervezetben el kell helyezni. Uh -huh. Tehát ez, egy, ez egy, egy, egy, egy tulajdonképpen nagyon kedvező és előremutató intézkedés. Jó kérdés, hogy te hát. Úgy mond vagy abban, hogy hogy kell egy törvény javaslatot mondjuk előkészíteni, szivatalból is csináltad, és, és mint uh, környezetvédő nyilván számos is Ezt mondjuk, amit most itt röviden elmondtál. Igen. Ezt mondjuk, hogyan kell uh, most eljutatni. Oda, hogy adott esetben a, ebben az alaptörvényben, ez, ez benne lesz. Most ebben a pillanatban. Most a azt lehet csinálni, hogy elő kell venni ezt alaptörvény tervezetet, átbogarátni és megnézni, hogy melyik passzusához illeszkedik, és, és ö, ö, a illető passzushoz írni a szövegmódosító javaslatot, és hírni hozzá egy indokolást. Tehát ez, ez az eddigi szöveg, ezt így nem tartjuk elegendőnek, hanem helyette ezt a szöveget javasoljuk. Azért javasoljuk, mert... És akkor indokolod egy, egy néhány bekezdésben, és elküldöd az illetékes... Nem azt hiszem, akkor már bizottságnak, hívják, nem tudom pontosan, hogy minek a bizottság. Szóval ez a, ez a, a technikai módja... A, a és ez bármelyik módja módja. állampolgár megtelt. Igen. Nos, Sőt, azt kell mondanom, hogy a, olyan, a múlt héten, vagy előtte való héten voltam ilyen vitán, akkoriban jött ki az a tervezet, és volt ott ezen a vitán néhány képviselő, akik dolgoznak ebben a tervezetnek az a előkészítésében. Érdekes dolgot mondott az egyikük, de azt mondta, hogy mindenkinek magyaroknak kétféle típus hibánk van születik valami döntés, és akkor, na, hát, na most már ez jól van, helyben van, nem kell mit csinálni, most már ezek csinálnak helyettük mondjuk egy választás után. A másik típusiban, na, megette a fene, most már el van rontva, á, úgyse semmit, az egész most már nincs mit csinálni. Szóval, ha tetszik, ha nem tetszik a dolog, ö, a végén mindig az, hogy hagyjuk a fenében olyan dolgunk, némit csinálni, vagy azért, mert úgy is jó, vagy azért, mert úgy is van. Azt mondja ez a, ez a képviselő, hogy hát ez az a gondolkodási mód, amitől meg kell szabadulni. És ő mindenkit arra biztat, hogy vegyen aktívan részt az előkészítésben. Van ennek egy formális dolgát, nyilván politikai, valamit is megkaptátok ezt a űrlapot, amit ki kell tölteni, mivel értünk egyet, mindegy. de nem, nem ez a lényeg, a lényeg az érdemi javaslatoknak a, a összeállítása volna. Tehát komoly javaslatok, komoly indoklással menjenek be, és akkor ezt, ez a képviselő, aki mondom, maga a képviselő biztatott minket. Ar. Ők is csak emberek, ők se látnak mindent, ők is tévedhetnek, tehát kevesebbet tévegyenek, az azt kell, akkor sokféle szempont is. Ehhez közé kellett volna tenni az alkotmány tervezetét, és én csak most tudtam meg, hogy volt -e elérhető milyen, milyen honlapon, az milyen. Ő közé éve, már is azt, Én hát is amikor közé tették, de mondjuk ezt, ezt nem mondjuk tudja. Tény, hogy egy honlapom már nem tudom, hogy mondjuk a népszabadságban közé -e, egy mellékletbe. Csak valami ilyesmi kellett volna csinálni. Akkor igazán közé mert nem meg van számítógépe, és akinek van és nem mindenki bogarásza a honlapokat. Tehát az igazi igazértétel az, az nem így történt volna. De hát ezt most ne ragozzuk, mert Igen. ennek a hátterét tártat fel éppen, hogy nálunk Igen. ez nagyon ilyen kicsit, hogy mondjam, rossz megszokás szerint működik, és valószínűleg ebben a kérdésben is észrevehetjük azt, hogy ugyanaz a, az a gondolkodási schéma előjön, tehát hiába van a jó szándék, hogyha az intézési módja az olyan mismásolós, Na, azt tudom mondani, hogy igazából véve ez egy olyan, ö, egyik azoknak, kritikus pontoknak, ahol meg kéne végre szabadulni a kommunista rendszer hajadékát. Ez, amiről beszélünk, ez egy az egyben itt ragadt, így működött a kommunista rendszer, és így működött az elmúlt 20 Tehát, is. Ez, ez, ez a hogy egész nép így van kondicionálva, ezt, ezt tartja, azt gondolja, hogy ez a normális. Mert tulajdonképpen nincs élő tapasztalata arról, hogy hogyan lehetne másképpen csinálni. Például, és ugyanazt a rossz sémát hozza elő. Egyetlen egy dolgozó teszem most, hogy ha el tudták küldeni mindenkinek azt a akkor egy kicsit vastagabb bevedet küldtek volna és még hogyha nem is túl nagy betűkkel kinyomtatva, de mellékelték volna az alkotmánytervezetét, nem lehetett volna? Nem, nem lehetett volna. Hát ez az az alkotmánytervezet, ez, ez, ez, ez éppen most sült ki egy tíz nappal ez Jó, hogy ennyire nem prompt Nem, ennyire nem prompt ilyen gyorsan szóltak alkotmányt megalkotni. Nézd, nem, nem, ma... marom, nem marom szó. Nem, következő, Itt, tényleg analogiaként vegyük a 1848-as helyzetet. A, a ezt a, a törvénycsomagot, amit tekinthetünk ő, alkotmánynak joggal, ez a törvénycsomagot az országgyűlés hetek alatt hozta leg. Nagyon rövid De ö, emögött a, a néhány hét mögött 25 év reformmunkája állt. Tehát, tehát az a valami, tehát ez, ez, ez hogy mire van szükség a Magyarországnak, ezt, ezt 25 éven keresztül gyúrták, rágták, érlelték, vitatták az országgyűlésben, voltak éppen a fejben már készen volt az egész. konszenzusos elven volt készen. Tehát lényegében nagyon különböző képviselők voltak ott, hadd nem mondjak többet, ott volt ebben a társadalomban Kosut és Szétsényi, és volt. Nem volt vita, hogy ezek a alapvetőek és ezek a fontosak. Uh -huh. De most, Hát ez a helyzet, ez a 25 éves agymunka és a, ilyen módon élett konszenzus, hát ismerjük, hogy messze menően nincsen adva a mai Magyarországon. Tehát ez a technikai feltétel eleve nem volt meg, ez a, ez a kicsit nővegyelős logó, hogy készült, ez kényszerű, tehát másképpen ezt nem igen lehetett volna csinálni. Ez az utolsó percig való rákási, nagyon hasznos volt. Ilyen alapvető dolgok, amiről beszéltem, például az, hogy nem alkotmányról, hanem alattörméről beszélünk, ami óriási jelentőségű, próbáltunk érzégeteni. Ez az utolsó percben született meg. Igen, amit el, elmondtál, az ez valóban, ez, ez rendkívül meg, jól megvilágította az egészet, csak hát ismételni tudom, Gézát abban, hogy sajnos egyetlen politikus ezt így nekünk nem mondta el. És mi is most elmondtuk a tisztelt hallgatók számára a Duna stratégia kapcsán, és akik ha hallották, adják tovább, de hát félek, hogy azért ez viszonylag szűk körbe jut így is el mindazonáltal. Ami esetre, egy biztos esetben van annak igaza van. Az ön az, hogy ne nyugodjunk bele, hogy hát ezt már úgy se lehet kiabítani, és ne örüljünk olyan nagyon, hogy ez most így van, és akkor most már semmi más nem kell tennünk. Tehát. A, a józan gondolkozásunkat és a, a jövő látóképességünket nekünk egyénileg is hát edzenünk kell, és a látókörünket tágítanunk kell. És ha ez ilyen nyögvenyelősen megy nálunk, hát akkor, hát akkor ilyen nyögvenyelősen megy. Csak ne adjuk most föl. És a Dunával kapcsolatban továbbra szárazon kell tartani a kuskapót. Ezt tudom mondani, ezt mindig minden alkalommal elmondom, tehát nem de megnyertünk esetleg most egy, egy ütközetet, hogy most nem, nem lesz duzzasztás, de újabb, de a, a háborút nem, újabb ütközetek várhatók. Ezeknek a részleteire majd vissza fogunk térni a további műsorainkban, de remélem, hogy jó hírekkel is fogunk tudni szolgálni. Miklós, Sendének pedig köszönjük, hogy velünk volt, és... Akinek tennap a születésnapja, ezután a is katoláltunk neki. a